La radio cu Andreea Esca, la Europa FM. Bună ziua și bine v-am regăsit la radio. Pentru cei care nu sunt în mașină la această oră sau nu au un preașma, un aparat de radio, trebuie să știți că ne puteți și vedea pe site-ul europafm.ro sau pe andreeaesca.com. Invitații mei de astăzi sunt Mariuca și Florin Talpeș, proprietarii Bitdefender, una dintre cele mai mari companii de securitate cibernetică și software antivirus din lume. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, Andreea! Bună ziua! Deși sunt la jumătate de metru, te aud ca, de, ca la radio. <laughs> e bine, asta e foarte bine. Să știți că prima rubrica a acestei emisiuni se numește Autobiografia în 20 de secunde. O să dăm drumul la un cronometru și fiecare dintre dumneavoastră o să spună în 20 de secunde cine e. Să-și facă o autobiografie în 20 de secunde. Începem cu doamna, da? Deci fiți atentă că dăm drumul la cronometru. Autobiografia în 20 de secunde sunt Mariuca, sunt o persoană veselă, cred, îmi place mult dansul, <laughs> îmi place educația și aș vrea mult să ajut copiii din România să le placă la școală, îmi place să cânt. Și gata, au trecut 20 de secunde, ați scăpat. Ia să punem încă o dată cronometru să vedem ce ne spune domnul Talpaș. Născut în Moldova și crescut până la 4 ani, apoi educat în Ardeal, în țara moților, până la 18 ani și restul vieții în sudul României. Deci sunt un român cu de toate. <laughs> Uite, nici nu v-au trebuit 20 de secunde. Sunteți așa uh, corcit, cum să zic? Uh, universal, român universal. <laughs> da, da, da, ați luat ce mai bine de peste toți, ceea ce e foarte bine, nu? De la, uh... de la, din Moldova ce ați luat? Noi în Bidi Defender avem o, o glumă legată de să zicem, culturile diferite în regiunile diferite ale Zicem așa, dacă vrei să faci un produs nou, da. e un moldovean, uh -huh. pentru că e creativ, e un ardelean pentru că e un, inginer, uh -huh. e un bun inginer, e un bun inginer tehnica, așa, și un oltean ca să vândă. Da, și uite, deci, așa de, e toată echipa. Perfect, ați, ați reușit foarte bine. Ce trebuie să vă spun de la bun început este că momentul în care mi-am dorit foarte mult să vă am invitați aici în, în studio la această emisiune a fost acela în care am aflat despre o nouă implicare a dumneavoastră într-un într proiect de educație educațional și anume proiectul EDU networks prin care trebuie să le spunem ascultătorilor că 9 ONG-uri timp de 4 ani se ocupă de, de școlile publice pentru a le face să funcționeze din ce în ce mai bine, așa ca să concluzionez și aș vrea dacă se poate să detaliați dumneavoastră, să-mi explicați un pic ce e cu acest proiect și cum te cum v-ați implicat de unde această inițiativă. Cine începe primul? doamna face semn domnului, doamna-i face semn doamne, hai! Uh, am să încep eu. Așa. să continuăm Mărica. <coughs> De fapt, totul a plecat de la situația educației în România. Noi ca și familie suntem dintre cei care de-a lungul timpului am devenit convinși că de fapt dacă e să lucrez anumite lucruri într-o țară, Uh, unul din primele lucruri la care trebuie să lucrezi e partea de educație, sistemul de educație. Adică uh, poți să încerci să dezvolți antreprenoriat, economie, multe lucruri, dar dacă fundamentul, pilonul de bază educația nu e bine făcut, toate celelalte lucruri se vor face mult mai greu și cu un succes mult mai mic. Uh, pe de altă parte, dacă mă uit la familia Măriucăi și în familia mea, uh, Măriucă are doi bunici din partea mamei care au fost învățători eu am bunica din partea tatălui care a fost învățătoare și mama care a fost învățătoare. Deci oarecum există și o afinitate a noastră pentru educație. Și o las pe Măruica să zică dar de ce să ne ocupăm noi de sistemul de educație, noi să zicem mediul antreprenorial. Exact. Uh, în primul rând am să spun că uh, suntem formați de școala de matematică din România care e o școală foarte bună, uh, am Vrea să fie la fel de bună cum era uh, pe vremea când România iniția Olimpiada Internațională de Matematică. România a inițiat această Olimpiadă Internațională și suntem primii organizatori aceste, acestui concurs. Uh, sunt foarte mulți copii uh, și profesori care încă lucrează cu drag la matematică și fizică și chimie și informatică. Și pare incredibil. Dar da. Da. Probabil că undeva, sper în sângele nostru, e bucuria de a rezolva probleme. Aș spune că de curând, de câțiva ani, mediul de afaceri din România a descoperit că suntem principalul stakeholder al sistemului de educație din România. Noi suntem primii beneficiari. beneficiari. La, în mediul de afaceri între copiii după ce termină școala, că e liceu, că e facultate uh, Și atunci concluzia a fost clară Trebuie să facem parte rapid și imediat să ne implicăm în reforma educației din România Pentru că ei să fie cât mai bine pregătiți atunci când vin către dumneavoastră, nu? Ca să aibă succes în viața lor da. Da, <gânt> uh, Aici eu, să zicem așa o frontieră, un punct de vamă între sistemul de educație și mediul economic și frontiera este uh, cam așa, atunci când copiii termină liceul tehnologic, școala profesională, o parte din cei care termină liceele teoretice sunt cei care termină licee vocaționale, iarăși o parte, și universitățile. Dar ce am descoperit noi e că dacă noi suntem, uh, intervenim cumva doar aproape de frontieră, deci în partea asta este sistem de educație aproape de frontieră, e cam târziu. Și atunci v-ați gândit să fiți implicați de la bun început, adică de la școala primară, chiar dinainte Chiar dinainte primară. de școala primară. Deci fundamentul educației, spun cercetători din lumea largă, este învățământul chiar 0-3 ani. Mm -hmm. Deci când copilul se naște, el natural învață. Atunci trebuie să punem bazele unei educații bune pentru mai târziu. La noi lipsește cam cu desăvârșire partea aceasta de creșă care să-i pe copii. Și tragem pe ultima sută de metri, hai în ultimul an să intrăm la facultate. Ceea ce nu putem să mai reparăm. Deci dacă începem să alertăm, să zic, după 14 ani când și OECD-ul ne măsoară un pic și constatăm că avem mulți copii care nu prea citesc, e mult prea târziu să le dăm o șansă în viață să recupereze în liceu respectiv în facultate. Toată baza, asta înseamnă și literația și partea de gândire și logică și antrenamentul de, de rezolvare de probleme noi, uhum. o fac în clasele foarte mici, deci chiar grădiniță. Grădiniță, clasele primare și baza, dacă s-a pus bine baza, o dezvolți în gimnaziu. Și atunci în ce fel v-ați gândit să vă implicați? Cu, trăgând această concluzie că trebuie să se facă ceva încă de când sunt mici. Partea care m-a bucurat enorm este că anul trecut, în primăvară, mulți oameni de afaceri pasionați de a transforma educația în bine s-au așezat la masă. Au zis, cine știe să transforme educația în bine? Și au adus alături de ei cele mai bune organizații care au făcut deja proiecte naționale, proiecte de mare impact în educație. Și așa am adunat cele 9 ONG-uri. Și am zis, haideți împreună. Mediu privat, mediu ONG Care știe cum să ducă Experție copii în educație. Experții în educație Cum să transforme școala în bine Haideți să gândim un proiect mare Care să și fie transformațional Care să reușească să ducă uh, Un grup de școli Că vorbim de o comunitate uh, Și de ce vorbim de o comunitate Pentru că acolo se nasc copiii, Merg la creșă, merg la grădiniță La școală primară, gimnazială și liceu Deci este parcursul natural și normal al unui copil toată această comunitate care e formată nu numai din copii și părinții lor, dar și din mediul de afaceri local, instituțiile locale, evident școala, cu tot personalul din școală, toată această comunitate trebuie să fie transformată spre binele copilă. Aș face aici o precizare. Atunci când vorbești de, de îmbunătățirea sistemului de educație, nu vorbești de trei luni, nu vorbești de nouă luni, nu vorbești de sub un an, care sub un an este media de viață a unui ministru al educației în România. Deci atunci când vorbești de schimbări în bine ale sistemului de educație, vorbești de mulți ani. Și atunci pe un fond pe care toată lumea îl remarcă, faptul că există o mare instabilitate a guvernării educației în România. Deci încoate, durata de viață a Ministerului de Educație este de sub un an în România. Ceea ce înseamnă că niciun plan nu poate fi dus la sfârșit. La pentru bun că sfârșit. ele se fracturează mereu, nu există continuitate da. a guvernării, adică pentru nu că, doar oamenii se schimbă. Exact, și dacă s-ar schimba oamenii și s-ar continua cumva un proiect pe exact. care cel dinainte, la început, tot ar fi ceva. Și atunci, noi ne-am gândit că ar să existe un fel de pilon pe termen lung, cineva care să aibă o viziune... Pe care să o ia de la zero, să o ducă până la capăt Și care să putem să avem un guvern prietenos pe partea de educație care vrea să coopereze sau care o să-i predai la un moment dat ștafeta sau o parte din ștafetă sau nu, da? Dar, dar e, el se poate merge indiferent, el, ideea independent de asta. Dar să faci ceva de la firul ierbii și pornind dinspre mediul economic cu experți din educație în, în sistemul de uh, societății civile ong plus ce din sistemul de educație, pentru că sunt mulți din sistemul de educație care... Ar, ar vrea să participe la așa ceva, să asiguri un program pe termen lung și când zic un program, evident că atunci când vorbești de viziunea lui, de cum trebuie făcut, de ce trebuie să abordezi, aici e un proces continuu de învățare. Deci noi acum suntem, ca să zic așa, la început, deși sunt mulți experți, deci cu o largă experiență, chiar în sistemul de educație românesc, ca program suntem la început, dar suntem conștienți de lucrul ăsta. Și programul, acest program despre care vorbim acum, durează patru ani, am înțeles că ați plecat de la ideea că acest program va dura patru ani, da? Și că au fost 100 de școli pentru început? Noi credem că depinzând de regiune și de clusterul de școli, așa le-am numit noi, poate să dureze patru sau cinci ani. Uh -huh. Intervalul acesta de transformare a unei școli sau unui grup de școli e testat și de alte țări Deci, de Statele Unite l-am găsit în Malaezia l-am găsit în mai multe locuri experți care au mers acolo și au încercat să schimbe încet, încet, pas cu pas cultura dintr-o școală modul de lucru, colaborarea între profesori, între părinți, comunitate și școală, au reușit să o facă în 4 sau 5 ani deci probabil că și la noi va fi la fel vom experimenta clastere unde 4 ani vor fi suficienți în experiența altor țări ne spune că în al cincilea an, școlile care au reușit să ajungă la nivelul 5, cum spun ei, sunt școli care le transformă și pe cele din jur. Radiază în jur. Automat devin un model pentru ceilalți. Model, chiar contributor. Și ajută pe ceilalți. Pentru că, practic, ce se întâmplă când vorbim despre transformare? Merg niște experți în aceste școli, experți în educație din alte țări sau din România, care învață, nu? Pe profesori, pe directori, pe belef cum să facă să meargă mai bine? Ideea nu este neapărat să te duci, să o iei de la zero. Uh -huh. Împreună cu școlile, cu directorii acelor școli, cu profesorii din școala aceea, să gândim obiective pe care ei și le doresc. Deci trebuie să plece și de la dorințele lor, și de la lucrurile bune care se întâmplă în acele școli. Pentru că fiecare școală are un specific și are niște lucruri minunate pe care nici nu le știm. Acum când ne ducem să le vizităm, nici nu știm cât de mult, multe lucruri bune fac dâns școlile acelea deja. Deci împreună cu dâns și stabilim aceste obiective și un plan de schimbare în bine pe care și la sumă și îl doresc, pe timp de 4 ani. Școlile se înscriu undeva, vin și spun eu vreau să particip la, în acest program sau le găsiți dumneavoastră, cum se întâmplă? Aplică. Da. Aplică. Deci, aplică pentru acest, acest Aplică program. online. Aplică câte online. acum? Avem acum aveți 700. 700, nu? Ați ajuns la 700. Dom'le, ajută! Din care vor fi selectate... Și ai... vorbim despre școli publice. Da, numai școli publice. Uh -huh. Și vor fi selectate 10 clustere. Asta e Un cluster zi. având câte școli? În medie 10 avem și un cluster de 15 școli, vorbind de școli personalitate juridică, pentru că da. pe lângă aceste școli mai sunt școli arondate care pot fi multe. Și ați început cu clusterul chiar de lângă... De la Brad. De unde veniți? Țara... De, unde, de unde ați crescut? Că nici nu știu acum. Am fost educat. <laughs> de unde ați fost educat. Adică de dacă mă uit la educația mea, pot zice că eu sunt uh, ardelean. Moți, e discutabil, cei de acolo zic că sunt, noi suntem crișeni. Da, da, da. O să, parte da. Să din nu moți. intrăm în asta, nu? Ca să <laughs> nu ne supărăm cu nimeni. E, e, e în regulă. Da, am pornit chiar cu bradul, și acolo am gândit următorul model care probabil că va funcționa și în altele în alte regiuni. Dacă te uiți la, să zicem, un strugure de școli, da, la o rețea de școli, la un ciorchine, la, ca un ciorchine o să constați că arată ca un lanț trofic. În că există în orașele mici, Bradu e un oraș mic, e un oraș, între 15 și 30.000 de mii de locuitori, da? în vârful lanțului trofic găsești un liceu teoretic, un liceu tehnologic, o școală profesională. După care sunt școlile generale care alimentează cele trei unități. După a sunt grădinițele care alimentează școlile generale. Și creșele care alimentează grădinițele. Ele mai sunt, sunt creșe? Da, creșele sunt puține, da, cum zicea Mariuca, Asta Măriu, ca, e a, a este o problemă pe care sistemul de educație, trebuie să o rezolve cumva și o idee este să favorizez antreprenoriatul în creșe mm -hmm. pentru că dacă ne uităm la numărul de unități școlare private, cel mai mare în zona grădinițelor. Și ar putea să existe stimulente pentru întreprinzători că ele e să creeze creșe. E o mare nevoie. Pentru că exact cum zicea Mariuca, noi pierdem o parte din uh, pregătirea copiilor, că e de când s-au născut. Okay? Și atunci, văzut un lanstrofic și în brada asta am făcut, ne-am uitat la Liceul Teoretic Avramiancu, la Liceul tehnologic Rișor, la Școala Părătății Crișor, deci ok, hai să ne uităm care sunt școlile care le alimentează, după care care sunt grădințe și uite așa, a definit o regiune întreagă de școli. Și ăsta l-am numit Cluster. De ce asta? Pentru că, în afară de lanțul trofic, noi credem că poate să existe sinergie. Adică mai ușor ajuți, faci o schimbare atunci când sunt mai mulți din mai multe școli. Cum e? La început poți să ai niște campioni, adică niște oameni, niște profesori niște care vârfuri. ei deja uh -huh. vor și abia ar fi așteptat așa ceva și care s-ar de la început în tren. Dar sunt și unii care sunt mai greu de Majoritatea mișcați, sunt neîncrezători. Poate, poate, pentru că nu știu nu, de numai. ceva nou. Sistemul poate. de educație, din păcate, ce s-a întâmplat în ultimii 47 plus aproape 30 de ani, a creat o neîncredere în schimbare. Uh -huh. Și atunci sunt foarte mulți profesori care ei nu cred că se pot, se pot schimba lucrurile. Deci o bună parte, nu -au, cred pentru că au fost dezamăgiți de foarte multe ori, probabil. Probabil că nu? unii sau? dintre au încercat să facă anumite lucruri din da. anumite motive. Au abandonat. Au abandonat, sau, au întâlnit sau au fost piedici, piedici mm -hmm. unele în afara puterilor de rezolvare și așa mai departe. Și atunci încep cu câțiva și dacă ai mai multe școli sau mai multe unități școlare, cum zicem noi, ai șansa să strângi un grup mai mare de campioni care pot să tragă trenul ăsta înainte, împreună cu experții, împreună cu noi și așa mai departe. Trebuie să vă spun că am vorbit și cu directorul de la școala Ferdinand din București, cu doamna Violeta Dascălu, pentru că am vrut să văd și care a fost, nu știu, care e feedback-ul, apropo de acest program, din partea cealaltă a, a barierei. Eu am intrat într-o aplicație pe care putea să o acceseze orice director din această Românie și ceea ce mi s-a oferit a fost la cel mai înalt nivel, a fost, cred că, echivalentul unui MBA, pentru că am beneficiat de trainer din Australia, de la Education Change Makers, care au un concept de lucru cu directorii unic în lume și care pregătesc directorii în toată lumea. A fost o, o modalitate prin care am văzut că se pot realiza lucrurile altfel, că nu neapărat ai nevoie de bani ca să faci calitate, că... Relațiile umane sunt foarte importante, apropo de asta fac o paranteză, am beneficiat inclusiv de, de cursuri care au fost susținute de, de psihologi și de oameni specializați pe relații și nu se ascund faptul că am învățat să-mi stabilez relațiile inclusiv în propria mea familie. Deci a, a fost transformator. Credeți că dacă ar avea parte toți directorii de școli publice din țara asta de asemenea cursuri, ar fi mult mai bine pentru noi toți? Doamne Dumnezeule, ar fi... Cred că România ar înflori, pur și simplu. Pentru că trezește conștiințe și treziște oameni. După ce ați participat la aceste cursuri, ați transmis cumva mai departe profesorilor ceea ce învățați arăți acolo? Da, sigur că da. Uh -huh. Ei sunt deci făcut. urmă ați făcut, un, ați făcut, un, ați făcut da. o, o altă clasă de profesori cărora da. le a predat. Da, da. Facem și facem exerciții zilnic Noi cu noi, noi cu ceilalți. Da, ne am schimbat toți. Dacă ar fi să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri, printre care probabil că sunt foarte mulți părinți, profesori, elevi, ce mesaj aș vrea fi, să transmiteți? Relațiile umane sunt cheia unei vieți sănătoase, iar un director de școală are nevoie de curaj și responsabilitate. Dumneavoastră vă mai amintiți de prima zi de școală? Eu nu. Da. Uh, un pic așa, da. uh, știu că îmi doream foarte mult să merg mai devreme la școală, uh, cu un an înainte, dar nu m-au primit. Uh, am uh, având un frate mai mare, la patru ani făceam temele și la cinci ani... Cum așa? Pe... Adică el avea câți ani și noastră câți ani? Șapte și el avea și <hie> Și la patru ani făcea temele? Da. Să nu spuneți că la matematică. Păi era el era clasa întâi, sigur temele însemnau... Uh... Bețișoare și cifre, dar îmi plăcea foarte mult să îi completăz lui caietul, așa că la 5 ani o rugam pe mama mult de tot să mă dea la școală, da? Nu m primit. <laughs> Mi-am și eu ceva, totuși. Bradul, atunci era în construcție, erau doar câteva blocuri, e ceea ce atunci era orașul nou, care acum e orașul vechi. Da, da, nou. da, da. Așa. Și țin minte, mama era învățătoare și făcea naveta la amesteacă. Uh, Naveta o făcea pe jos, de trebuia să plece din timp, erau vreo 7 km cu urcat de alor nu știu ce. Nu mai aveai nevoie de sport. Uh, nu, așa și uh, noi stăteam undeva, și ca să ajungem la școală, mergeam împreună cu sora mea, țin minte că mergeam de mânu mânuță, mergeam vreo un km, un km jumate și asta țin minte. Și erau zile la. Cu soare, era septembrie. Întotdeauna toamna pentru mine e ceva special, pentru că, nu știu, mi-amintește de revenirea la școală știu, și sfârșitul verii, <laughs> și de momentele alea în care mergeam de mânuță, soare în jur, în valea, în valea Bradului, acolo, în valea Crișului Al. Da, frumos. Dar dacă vă gândiți la noastră mici, cât de mici, așa, care e prima amintire pe care o aveți? Cum vă vedeți? În ce? Aveți o imagine anume? Nu știu, când eras mic, mic, cel mai mic și făceați ceva anume? Meriul care memorie bună, are uh, bună. Jucam fotbal în parcul din fața blocului, uh, având un frate mai mare, sau poate că mi-a plăcut să joc uh, tenis cu piciorul, fotbal. <laughs> uh, cred că astea sunt primele amintiri din parcul de lângă blocul nostru. Unde care... stăteați? Uh, parcul Floreasca. Uh -huh. Noi ne-am mutat exact când se construiau blocurile acolo și parcul de-abia... De parcul de-abia a fost să montat, așa să zic, au crescut copăceiei sub ochii noștri și toată ziua eram în acel uh, parc cu prietenii din toate blocurile. Aveți gașcă de copii mare? Mare. Și vă jucați? Astea erau jocurile copilăriei? Jucați fotbal? Da, și piciorul, dacă mai știți, reclama de piciorul, la da. televizor cu tatălui Ionel sau mama lui Ionel, cam așa era, <laughs> strigau la geamurile de la bloc, nu lăsați afară, haideți da, afară. Da, da, da, da. Deci era o bucurie să termin temere repede, în jumătate de o oră aveam, îmi puneam ceasul să le termin ca să ies afară. <laughs> <laughs> Și dumneavoastră, de ce vă jucați la brad? Uh, ce frumos e să stai într-o zonă de dealuri. Aveam Valea Crișului, aveam Luncoiul, apele, Eram bloc, dincolo de apă era câmpia. Mm. Dincolo de câmpie, care zis, era de vreo 100 de metri, era dealul. Așa că jucam fotbal de dimineață până seară, Uh, erau stativele alea de bătut covoare, care încă existau când eram mici, clasicele. ale erau clasicele porți de fotbal. Da? Da, și... noi, noi băteam și gimnastica acolo, eram și da. Nadia Comăneci. Uh, da, ui, a, asta chiar mi-am că la, la bloc, în casa blocului, la parter, era acolo unde ajungeai din față în spate, era o cămăruță și acolo mă că Am făcut primul spectacol Aha. Nu eu am fost inițiatori Eu am fost, na, că se vede că Urma să ajung în sudul României Eu am fost ala care s-a de bilete Erați un antreprenor de mic, da, da. ați vândut biletele. Ceilalți, ce l <laughs> erau, erau scumpe biletele. Nu mai ți-mi minte deci că și era toată scara 50 de bani. permitea toată scara să vină la spectacol. <laughs> blocurile din jur. jur. Mi-aduc aminte că, că în spate era un bloc la care era uh, cei mai bun prieteni ai mei din copilărie. cel cu care am copilărit era o familie de etnici maghiari, era uh -huh. familia Borat, Pauli, Ilii. Așa. Am învățat câteva înjurături în maghiară așa. Da, nu, nu putem să mai acum, da? da? da? Uh, <laughs> ei făceau parte din spectacol. În blocul din spate era o familie uh, greceană, uh, pe cel mare el chema chiar florin, de țigan, uh -huh. da Și ei făceau parte din spectacol, Fii. așa că eram uh, un mai serioasă <laughs> Normal că vindeați ușor biletele, aveți calitate. Dar dacă v-ați gândit, nu știu, la un gust sau un miros care vă poartă în copilărie imediat. La mine era, asta puțin mai târziu când am ajuns adolescent, mergeam să învăț pe deal. Și când zic pe deal, nu știu, poate greu să-ți imaginezi dar era iarbă, flori, câțiva copaci, păsări și gâze. Era mirosul ăla de iarbă și de flori și la nu poți scoate, de el și astăzi. Eu te să aud gâze care sunt în jur, e, mă, mă liniștește. Și mă... un gust? Uh, gust pe acolo aveam... Nu știu, că mâncați ceva și... A, ah, uite, asta mi-aduce aminte de când eram eu mic. Uh, merele din zona. Merele? Merele din zona da. Uh -huh. Erau niște mere mici, nu erau mere mari. Uh, și Morica, de fapt, ea când <sus> caută mere la piață, dacă vede mere perfecte, nu le alege niciun caz. Nu, nu să fie în în mere că ceva nu e în regulă cu ele. <laughs> și dumneavoastră? Păi, legat de mirosuri, sigur, era parcul uh, care... Era plin de floricele, dar floricele simple De la floarea de trifoi pe care o și mâncam La tot felul de păpădii și alte floricele mici Pentru că noi în iarbă stăteam mai mult Din parcul ăla mâncam de toate Mama era de-a dreptul speriată că putem mânca și lucruri otrăvitoare Și atât am avea grijă să-mi spună că unele sunt otrăvitoare Și să agrișe, mere pădurețe, totul și a grișele au rămas, într-adevăr, gustul copilăriei, așa, erau ascunse într-un colț al parcului și mergeam să le mâncăm de acolo. Rămâne ca și gust pâinea cu miere de dimineață când ah, da. mama ne scotea. Mm. Dar și cu unt, vă puneți și untul. Cu unt și cu miere aici? și mă scotea din casă rapid, hai la școală, la școală, și îmi punea pâinea cu miere. <gânt> și la întoarcere de la școală, tot în parc treceam și aveam merile Ionatane fiind toamnă și mărul la Ionatan, probabil înfometată după 4-5 ore de școală era cel mai era, bun, era cel, cel mai cel bun bun. da și cu parfumul de toamnă uh, mai țin minte ceva, când jucam fotbal jucam peste apă uh, ni se făcea să nu aveam sticle cu apă la noi măcriș mm, că era o crișoare măcrișul, era frunza aia, ușor acrișoare uh -huh. o găseai peste tot loc bei puțin măcriș <laughs> adică în loc de apă <laughs> O să luăm o scurtă pauză să ascultăm una dintre melodiile pe care ni le-ați le recomandat, și ne întoarcem imediat. La radio cu Andreea Esca, la Europei FM. Mariuca și Florintalpești sunt invitații mei de astăzi la radio. Am vorbit despre acasă și mă gândeam să-mi povestiți despre părinții dumneavoastră. Cu ce se ocupau? Cine e primul? Cine e primul în clasă? Cine ridică primul în degetele? Cei mai mici. <laughs> Cei mai mici. Uh, mama mea uh, a iubit dintotdeauna cărțile și arta. Uh, și a fost cea care uh, ne-a pus uh, nu numai cărțile să citim și ne-a construit o bibliotecă uriașă, uh, dar și foarte multe enciclopedii. Deci nu puteam trece mai departe dacă în cuvântul înțelegeam, trebuia să-l căutăm în dicționar. Ne-a dus în muzee foarte mult, ea a și fost bibliotecar mulți ani de zile în Muzeu de Artă și în Biblioteca Națională. Deci de la mama a trebuit să iau un pic de rigoare uh, și aprofundare a noțiunilor uh, și gustul pentru pictură, pentru artă în general. Și tata era actor. Și tata era actor, un da. Un mare actor, român. Eu așa sper să... Chiar așa, da, chiar așa a fost. Da, îl cheamă să Mihai. Din păcate, nu mai lângă noi. El venea din nordul Moldovei și spunea cu mare bucurie că 99% dintre noi suntem de la țară, iar restul am uitat. Mm -hmm. Restul nu recunoaștem. <laughs> <laughs> și vă spunea poveștea așa cu har? Adică da, toată copilăria mea mi-aduc mi aminte cu drag de seriile când ne așezam la masă, unde, evident, mâncam mult usturoi și mămăligă mm -hmm. și... Ne spunea foarte multe povești, ne păcălea de multe ori, la motivul nostru ca și copiera, mama așa e, uh -huh. <laughs> nu știam dacă ne, ne păcălește sau nu, ne scotea foarte mult în aer, terminam școala și imediat plecăm în vacanță, trebuia toată vacanța să fim în aer curat. Da, aveți bunici la țară, mergeați undeva? Sau? Aveam bunici, uh -huh. mamei mele, în zona bărăganului, deci în zona buzăului, și nu numai, ne așezam cu cortul la Snagov o lună jumate. Și mm. mai mult, apoi pe litoral, circuite imense în toată țara cu mașina, contraband. Cu mm -hmm. uh, și datorită tatălui, am uh, înțeles și teatru. Uh, și filmul, a jucat foarte mult și în film, și am stat pe uh, platourile de filmare destul de mult. Și pentru că ați înțeles, v-ați gândit să faceți matematica. Nu? <laughs> da, el. E, e, e cauză efect. Exact. El mă aprecia foarte mult, nu știa ce fac la școală, nici în ce clasă sunt, nici ce notă am luat la examene, dar tot timpul mă lăuda, spun, fata mea, îi crapă capul. El de matematică. Știa, da. Îi crapă capul de matematică. Dar uh, partea excepțională este că am fost lângă teatru Bulandra și lângă toate mai vedete din acel teatru, în cabine, la premiere, avam premiere stăteam pe scări împreună cu colegii mei din facultate. Am, uh, dar nu v-a atras niciodată lumea asta? Adică nu v-ați gândit niciodată să nu știu, să dați la actorie sau regie sau ceva. În, în primul rând că tata ne-a spus amândouă de mititei să nu cumva să îndrăgiți meseria asta. Uh -huh. Că e grea Că e grea. Și nesigură. Exact, și nu uh -huh. e bine plătită. Dar uh, nu eram talentat, sau eu cel puțin, nu am talent, dar gustul de a înțelege, pentru că m-a pus continuu, să îi dau feedback uh -huh. mă chema înainte de premiere să-i spun cum mi se pare pentru că eu îl cunoșteam de acasă și puteam să-mi dau seama unde și putea F să, unde fiți... să fiți obiectivă? adică nu era subiectivitatea copilului care își iubește tatăl oricum? Uh -huh. da, el mă ruga foarte mult să-i spun adevărul, uh -huh. să-i zic unde nu m-a convins Aha. și pentru că îl simțeam foarte mult, evident îi spuneam știi, în scena aia parcă Parcă nu mai ai convins, parcă uh -huh. am simțit că joci așa un pic. Ai dreptate și eu cred la fel. <laughs> dar dacă ar fi, nu știu, să vă gândiți la un, un sfat pe care vi l-au dat părinții care v-a fost foarte de folos așa de-a lungul vieții. Mama mi-a spus întotdeauna să uh, aprofundez lucrurile, să nu fiu superficială, să aprofundez uh -huh. lucrurile. Uh, tata nu știu dacă mi-a dat un sfat anume, dar m am pins să descoper ce e în sufletul nostru, adică să, să ne folosim aceste emoții pe care le avem fiecare și în tot ce facem să fie... Să ținem cont de ele. Să ținem cont de ele și să folosim bucuria asta interioară pe care toți o avem. Și așa, eu știu, poate încet, încet, fără să vreau m apropiat de, de dans și de instrumente muzicale. Da, o să ajungem și acolo. Haideți să mergem un pic și în familia domnului Talpeș să vedem. Deci mama era învățătoare. Învățătoare, tata și, miner. tata și tata Miner. Așa ajuns și înțeles la brat bănuiesc, nu din Moldova. Da da, da, da, da, da, da, exact. La minele de aur. Și era vreunul mai sever, unul mai... Cum, cum era așa în a... familie? Aici, Care, cu ce se ocupa a... da. în familie? Aici, când vorbim de severitate, totuși, mama era învățătoare, cred că tai mi eu, cumva și la noi în familie, Ministrul Educației Mariuca, Ministrul Sănătății Mariuca, sunt niște roluri în, da, da, da. în familie. Da? Cred că tai că eu cumva uh, delegase la maică mea rolul de ministru al educației, pentru că era și specialistul, da? Uh, tai că eu era miner. Lumea minerilor era o lume dură. Uh, Țin minte că nu exista o sărbare, era o sărbări, era ziua minerilor, erau mm -hmm. Sărbările asta câmpenește atunci, care să nu se lase cu ceva lovituri de cuțit, cu o bătaie, era o lume dură. Mm -hmm. da? uh, dar n-am simțit lucrul ăsta. Adică, tai că mi-a lăsat-o pe mama și mama era tamponul, ca să zic așa. Deci, mm -hmm. n-am simțit absolut deloc o presiune din partea asta. Adică, tai că mi-a reușit să amortizeze bine cum ar veni ce. Uh, ce simțeai De cumva. ce ar fi trebuit da. să fiți protejat? Da. Uh -huh. uh, mama, probabil că cel mai important element e uh, nu existau greșeli, erau încerc existau încercări. Și cred că asta a fost poate unul dintre cele mai importante lucruri pe care l-am învățat. Adică nu vă pedepsea? nu, nu, nu, nu, nu adică nu greșeai. Uh -huh. Era nu o încercare spunea... nereușită. Mm -hmm. Și cum vă făcea să înțelegeți că e o încercare e... nereușită în la vârsta aia? Că acum, bun. E... Pur și simplu prin comportamentul mm -hmm. pe care îl avea atunci când se întâmpla ceva unde ceilalți spuneau că o greșisem clar. La... Și erau vorba aia, un geam, făceai, uh -huh. că Și ce zicea? De de exemplu, un geam copilor. și ce zicea? Nu vă e... se, nu întâmplă. Așa zicea, se întâmplă. Evident că evident că Vă luați papara sau nu? Nu, nu. adică nu, nu vă. Nu nu, nu, nu luam papara, ci la un moment dat se întâmpla că uh, ne povestea cum se putea face și așa mai departe, adică urmau niște lecții, dar nu sub forma ai greșit. În genunchi, cureaua. Deci era un avantgardist al perentingului, așa înțeleg eu. Uh, nu știu. Uh, poate că asta o văzut din familie sau așa simțea, Da. era asta uh, cuplată cu modestie, o modestie uh. și o simplitate omului. Uh, era învățătoare, da? Și asta ni l-a transmis. Adică, uh, ca ai întrebat-o pe Mariuca legat de sfaturi, eu nu mi-am inteles de sfaturi. Îmi amintesc de efecte, adică era chestia cu, da ce face? Uh -huh. Și prin ce făcea, prin comportament, ne inducea și nouă în anumit comportament. Și încă o dată, cea mai mare lecție pe care a fost, a fost legată de ce putea să fie de încercări. Și ți minte o scenă, uh, să zicem, eu în liceu eram clasa 9-a 1 clasa 10-a premiantul 1 clasa 11-a premiantul 1 într a 12-a, mi-a trecut mie așa prin minte că aș putea face ceva mai bun decât să merg la școală. Mm, ce idee! Asta după trimestrul întâi. Mm -hmm. a, și mi-a trecut prin minte că aș putea să mă duc să învăț, sora mea deja era studentă la Facultatea de Informatică la Timișoara, și că m-aș putea duce să învăț la Biblioteca Facultății. Să nu mai, mai pierdeți vremea la școală, cum ar veni? <laughs> ok, okay e <erau> așa toții <laughs> da. de gânduri copilărești, deci, da. n mă rog. Și țin de că într-o seară mama deja era în pat secul case, adică se putește în pat și m-am dus și am spus că aș vrea să. Și? În loc să-mi zic că nu se poate. Să-ți iasă e din o cap greasă, asta. Să-ți iasă exact, da. Mama m-a încurajat. Chiar era, chiar era deosebită nu, pentru vremurile de respective. E o în, încercare, pot să încerci. Probabil că știa că există o plasă de siguranță undeva, da, dar Știu, era... M-a adică foarte... încurajat să încerc. Chit că încoate, uneori, de i cu capul de zid. Da? Și ați, făcut, ați terminat liceul la fără frecvență? Am terminat liceul la fără frecvență. Deci ați un, încercat unde și ați și -a, continuat, n-a făcut pentru idee Da, da, m-a făcut pentru ea un mic compromis, în sensul că dacă terminai toți anii de liceu la cu premiul întâi, era inscris în cartea de aur. Mm -hmm. Eu n-am mai fost șeful de promoție, deci n-am fost în cartea. Mama a renunțat la lucrul ăsta. Ea știa lucrul ăsta. Mi se pare extraordinar, da, adică mi, mi se pare ceva aproape foarte, foarte greu de făcut și acum, da, pe atunci. Și nu știu, nu era, de exemplu, era într-un oraș mic de provincie, da? Aha. Nu era, nu se gândea că, nu știu, o să-i fie rușine, ce o să zică vecinii, ce zice, o, nu știu care, că nu mai e la școală copilul. S-au întâmplat multe, pentru că în acea vreme nu puteai să pleci de-a dreptul. Deci, eu vreau să plec da. să pleci, nu. Și trebuia să pleci cu un pretext, iar pretextul sub, după, sub care am făcut eu mișcarea asta. A fost că am făcut o nevroză astenică și aici a fost o poveste întreagă pentru că m-am dus la doctorița școlii care n-a acceptat. Și atunci m-am dus la medicul de neurologie al județului, există un medic neuro neurolog pe județ, pe vremea citea mult critica literaturii, teorii literaturii și s-a încins o discuție pe un subiect drag uh, amândurora, da, cu neurologul și neurologul la sfârșit a zis nu, prea uite, nimic, uite da, te, nu, da, nu, nu. Nu, nu, nu, nu. A zis, mm. n-ai nimic, dar uite te n-ai nimic. Da. Zic că, dar nu-mi dai și mie o scutire, ceva ce îți dau o scutire de o zi. Nu, ah, nu, bun. Ești și cu scutirea de o zi m-am dus și am zis să am neurostenie astenică, te să mă mut la fără frecvență. Doamne, de mine nu vine să cred că părinții au fost de acord, asta e ce nu înțeleg. Da, da, adică asta mi se pare. Au fost, au fost de acord. Da, e curaj mare, dar eu cred că asta am învățat și noi mai târziu, e încrederea aia care să fie nelimitată pe care și În plus, nu știu cum copii. de a venit ideea asta și cu care să fie motivul, mă rog. Um, făceau lecțiile cu dumneavoastră părinții? Când erați copii? Mm. Nu, nu, nu mi-aduc aminte, nu. Mm. Uh, cred că mama s-a uitat că îmi fac lecțiile până în clasa 5-a, deci clasele primare, dar nu m-a ajutat niciodată, doar așa, cred că așa, a verificat. Uh -huh. Din clasa 5 -a, mi-a și zis, știi, chiar de m-aș uita, nu mă pricep deloc. Uh -huh. uh, am avut marele noroc să am la clasa 5-a un profesor foarte sever la matematică, dar care și preda foarte bine, dar extrem de sever, care evident ne-a trântit un 5, dacă nu mi-aduc aminte, 4-5 în prima zi. De ce? Uh, nici nu mai știu de ce am luat acea notă mică. Oricum, pentru mine a fost un mare șoc, uh, da, îmi plăcea enorm cum preda și pretențiile lui, deși erau foarte mari, mi de se justificate. Uh -huh. da, da, da. Și după aia v-a încurajat? Adică v Nu, nu m-a încurajat niciodată. Hey. De fapt, nu aveam încredere în fete, în general. Oh, nu credea că suntem de matematică. Și asta e valabil pentru mulți profesori pe care am întâlnit și ulterior în liceu-facultate. Încrederea în fete, pe vremea aceea, sper că astăzi s-a schimbat un pic, era foarte mică, în zona de științe. Așa că mergeam la olimpiadă și niciodată nu știam dacă am luat sau nu am luat acea fază a olimpiadei și mi întrebeam colegii din clasă băieți, că ei știau. Și atunci îi întrebam pe ei, știi cumva am luat și eu? Da, da, da, ești pe listă, da, da, da. Și el mă, dacă a văzut că erați bună și că luați premiul la olimpiadă, nici măcar așa? Uh, nu. Poate să uh, se gândea că nu trebuie să faceți matematică, nu? Da, uh -huh. spunându-i mamei în clasa 8 -a, când de s a mutat de la școală și am plecat și eu, lăsați-o, doamnă, că fetele se mărită, se îndrăgostesc. Da, să se treacă matematica... cu matematica exact. O să părăsească matematica, ușor. Ceea ce nu s-a întâmplat, <laughs> Da, că am iubit matematica și până la sfârșitul facultății și astăzi. Cineva trebuie să iubească și matematica pe lumea Sunt asta. Sunt mulți. Nu? <laughs> da, încă se întâmplă astăzi. Adică încă noi ne uităm la facultățile tehnice lucrând în tehnologie. Ne interesează mult facultățile tehnice și când vorbim de partea de informatică automatică, încă sunt atunci când vorbești de ingineri, încă numărul de fete este mic ca studenții. E că aici este Dar credeți un... că din cauza asta sunt descurajate pe parcurs? Descurajarea sau? e foarte fină, atenție. Lipsește mai degrabă o anumită încurajare. Pentru că de, de exemplu, dacă ne uităm la România, ăsta este un, un capitol la care România chestă mai bine decât multe, multe uh -huh. țări europene. Dacă ne uităm la numărul de studenți fete, în facultățile de tehnologie, uh -huh. da? de stă mai bine. Nu cu mult, dar stă mai bine clar. Nu, există o, o neîncurajare tacită și mai sunt și greșelile pe care le facem noi. Noi, de exemplu, care, să zicem, promovăm da. tehnologie, au urmați facultăți de tehnologie, de informatică, o vreme și n am dat să mai abia după aia, trimiteam colegi prin licee. Mm -hmm. Și după am dat seama că de fapt Noi favorizam băieții în felul ăsta Și nu inspiram atât de mult fetele După care am învățat Și acum întotdeauna trimitem și un și coleg și o, o colegă da, mm -hmm. pentru că de fapt Contează foarte mult modelele Ori dacă modelele sunt de un anumit sex Asta o să inspiră mai mult pe cei de sexul respectiv da? Da, da, da. Și pur și simplu Nu ne-am dat seama Adică noi nu suntem obișnuiți cu discriminări atât de fine da? Încă suntem la discriminări grosiere Acum, da? <laughs> Și făceam greșeli, dar am corectat-o acum. Dar asta pot să fie neîncurajări care sunt foarte fine, sunt de nesesizat, dar care au un efect de genul, păi vezi că doar unul sau unul, doi din cinci sunt fete, studenți la automatică și... Da, încet, încet vechi. se vor schimba lucrurile. Mă uit și la, nu știu, faptul că nu existau atât de multe femei pilot sau, și uite, acum sunt foarte multe femei care pilotează avioane pe liniile de... Pe cursele de linie. Corect. Sau când vorbim ce... de ingineri clasic, la noi inginerul ce avea de-a face? Să conducă o echipă de muncitori care erau bărbați, greu. Da. da. Mai, și care aveau cu educație niște mai de șantier, așa, așa, Greu care trebuia ținuda, să le duci. Da? muncă fizică și ca inginer. Da, și acolo... Lucruri care s-au dus. Exact. Se duc asta, s-au schimbat major. Păi cred că și apropo de condusul, pilotatul avionului, e același lucru. Până la urmă, da. cum trebuie să fii foarte bun. Ei, în computere. Și atunci ai exact Distanța dintre uh, percepția Pe care ai și realitate Poate să fie și de o generație două de cred că e și foarte bine, am văzut de exemplu cum fac universitățile din alte țări și bănuiesc că, sau sper că și aici se întâmplă așa, atunci când îți alegi o facultate e bine să mergi un pic la ziua porților deschise unde îți explică ce se întâmplă de adevăratele și ce studiezi acolo pentru că s-ar putea ca ideea ta despre ce se face acolo cu ceea ce se face în realitate să fie complet diferită. Este un sfat pentru părinți, da, atenție, nu toți părinții fac și atunci, este un gen da. de acțiune pe care poți să-l faci, altul este ca noi din diverse industrie, sau noi care am terminat un anumit liceu să ne organizăm puțin și să trimitem colegi de ai noștri care au reușit în diverse domenii Se explice despre să ce meargă e vorba în clase, exact. să sta de vorbă da, cu copiii și da. asta suntem noi active aici. da Pentru că poți să-ți imaginezi nu știu, am văzut foarte mulți licei în care își imaginează că a fi avocat înseamnă să fie avocat ca în serialele de pe Netflix de exemplu pe care le văd ei și Lucru care nu are niciun fel de legătură cu ce înseamnă de adevărat trebuie să fie avocat în România. Mult să fie avoc. <laughs> da, da, da, da, da, chiar da, chiar da. Și medici, legiști și așa mai departe, că se uită la. CSI New York, a, asta înseamnă să fii legiste, nu e chiar așa. Da, aici e tarb. o, să zicem, o problemă pe care o avem sistem de educație legată de îndrumarea copiilor vis-a-vis uh -huh. -vis de viitorul lor, da? și noi expunem destul de puțin, noi ca părinți nu știm să o facem, noi ca sistem de educație nu o facem, pentru că aici nu e trebuie doar să vorbim, să expui, poți să expui unor oameni, poți să expui unor unor medii, poți să îi trimiți undeva, da, dar să expui unei varietăți uh -huh. de da. Și atunci copilul la un moment dat se simte atras de ceva, că până la asta e și jocul ăsta. În liceele, multe din liceele, nu știu, bune sau care își permit sau care nu știu cum să zic, există aceste târguri acum în care vin tot felul de oameni din mediul, din mediul privat și își expun uh, experiența sau ceea ce fac acolo concret, astfel încât să înțeleagă copilul încotro se duce dacă alege o treabă. Eu mi-amintesc în clasa nouă, eram în clasa nouă, diriginta noastră a invitat când eram în clasa nouă, câțiva... Adică în anul 1900... Uh, 1114. Era în anul, <gătă> anul 1971. Ca, ca să, ca să se înțeleagă, da, că vorbim 1971, de 1971, lucruri... așa. Eram în clasa nouă și diriginta a invitat câțiva dintre uh, tinerii din generația anterioară, cei care tot mai să reliceul, noi preluasem, diriginta a făcut un ciclu de 4 da. ani, a uh -huh. terminat o generație, ne-a luat pe noi. Și a dus acolo, cred că erau vreo 5 sau șapte, câte unu, care au stat de vorbă cu noi. Ei bine, unii dintre ei s-au ieșit acolo inspirați, de un model. A, vreau și eu să fac lucrurile. Și eram în clasa nouă Sau te dumireai că nu vrei să faci aia. Exact. Că e despre altceva decât îți imaginai tu. Exact. Și lucrul s se întâmplat. și ăsta era un rol pe care dirigintele juca atunci, te expunea. Până la urmă este așa cum zicea doamna directoare mai devreme, se pot face multe lucruri foarte utile, ne vorbim despre bani. Când întotdeauna prima scuză e, nu avem bani. Nu e buget, nu e nu știu ce. Nu trebuie să trebuie niciun buget ca să faci ceea ce făcea diriginta noastră în 71. Bun, la ce liceu ați fost? Înainte de a vă spune da. unde am fost, aș completa un pic uh -huh. partea cu orientarea. Primul lucru care aș sfătuit toți părinții, să nu zică copiilor lor tu nu ești bun la matematică. Lasă uh -huh. mamă că tu ești bun la altceva. La... Da. limba română sau la limbi străine. pe tine nu te duce capul la matematică asta e o mare greșeală, nu este adevărat majoritatea copilor se nasc la fel și pasiunea și plăcerea se de a... exact și vine cel mai adesea de la... cel de la școală cu care lucrează uh -huh. deci de la profesorul cu care lucrează cu siguranță noi am întâlnit și am spus asta de multe ori la Roma pe Andrew Wallace într-o conferință Andrew Wallace fiind cel care a descoperit o -a lui Fermat, care întrebat, fiind o mică din sală, era o conferință pentru non-matematicieni, ă, domnule profesor, cum am putea face copiii noștri să iubească matematica? Problema nu este asta. Problema este cum îi întâlni, cum întâlnește copilul dumneavoastră, în jurul vârstei de 10 ani, un profesor care iubește matematica. Deci da. pasiunea copilului și încurajarea copilului vine de la școală de la profesor. Uh, Unul. Al doilea, un lucru foarte important, este zic eu, un pic târziu în liceu sau facultate să-l orientez pe copil. E bine să lucreze copilul aplicat de mic. Dacă în grădiniță încă ne jucăm cu lucruri și mai experimentăm, învățăm și experimentăm și ne jucăm, când ajungem la școală, nu se mai întâmplă lucrul ăsta deloc. Dacă țineți minte, în copilăria noastră, cel puțin noi, aveam ateliere de lucru manual. Da, Cos... nu mai există. Nu mai există deloc. Aveam atelier... Făceam chiar și traforeș viteză. Da, exact. Traforași viteze, da. Aveam... Și, o coseam, etamină, nu știu, făceam de la X-uri. Da, în în școala generală, mm -hmm. e adevărat că am făcut o școală generală bine dotată, actualul Jean Monnet, pe vremea aceea mm -hmm. se numea școala 24. <laughs> Erai colegă cu Nicu Ceaușescu? Da, era cu da. un an sau doi mai mare decât noi, da. Mm -hmm. Era acolo, am avut doi copii de miniștri în clasă. Ah. Nu era neapărat un lucru minunat, da. Dar aveți niște avantaje că erau și în clasă? Da, de exemplu, fetița ministrului transportului ne-a pus la dispoziție un vagon întreg într-o tabără. Deci, trenul ăla avea un vagon sau două. Azi vagoane mers cu pentru trenul da. privat? O parte din ea. Dar în, acel, în acea școală erau laborator de fizică, de chimie, de biologie și uh, audio la laborator da, audio da, da. pentru limbi străină. Dar să știți că asta era și la uh, școala generală pe care am făcut-o eu la un liceu sportiv, actualul Emir Racoviță din Major Coravu, și unde nu era niciun copil al nimănui, uh, era la fel. Aveam laborator fonic, da. aveam laborator de chimie, laborator de fizică și așa mai departe care erau foarte bine dotate și în 80 și ceva când eram și la ne școală. Atrageau. Adică da, chiar Ei, ceva da, când da, intrai în laborator. Te atrăgeau pentru că este exact ce da. spunea doamna Talpeș, pentru că erau niște profesori cu har, da, cărora da, le da. plăcea ceea ce făceau și așa te atrăgeau, că nu te atrăgea concret materia, te atrăgea profesorul către materia respectivă. Și faptul că cu mânuțele tale experimentai da, ceva. Că da, da. da. Ori acum copilul uh, marea dramă este și uh, îndrumarea către școlile, către meserii nimeni nu-și mai îndrumă copilul către o meserie Nu, acum. toată lumea trebuie să facă o facultate. E, e ceva incredibil. Care nu, știu, nu neapărat să aduce succes. Care nu ți aduce succes și care nouă nu ne mai aduc ce niciun fel de meseriaș. Adică, nu? Corect. Da. să întrebați câți copii din aceștia care intră în învățământul profesional și tehnic la clasa nouă în timpul gimnaziului au experimentat ceva, acel traforaj, uh -huh. nu știu, modelare. Roboței. Roboței. Orice fel de lucru manual mulți dintre cei care îi preiau la aceste licee tehnologice și școli profesionale spun că nu știu ce la un clește, un cui. Nu pot înșuruba un... Păi și ce fac însurba. în timpul școlii? Adică dacă mergi la o școală profesională, nu... de da, te duci să înveți asta? Ce se școli. întâmplă? A, o e de la zero, da. Deci înveți acolo pe loc. De deci vreau să zic că pasiunea pentru a face lucruri copilul are natural și este absolut tăiată din clasa 1. În clasa 0, clasa băridoare, încă se mai joacă copiii cu doamna învățătoare. Din clasa 1 stăm cu minți în bancă și de cele mai multe ori nu trebuie să punem întrebări. Deci credeți că e o mare lipsă acestor ore de, nu știu, lucru manual, de și toate de ce înseamnă... aplicată. Adică trebuie să învățăm făcând lucruri. Dacă vă dau un singur domeniu așa să-l studiați în România, zona asta a roboțeilor, Uitați-vă câte echipe de robotică au apărut în ultimii ani, unde nu vă așteptați. Acum am aflat de curând o echipă în Petrila, uh -huh. o doamnă foarte tânără și entuziastă. a luat de Petrila, și... că e aproape de da. Hunedoara. Și nu. E Valea, <laughs> e Valea Jiului, da. E o da, zonă ai... care economic da, a fost zic. lovită masiv. Da, da. Tot în Valea din în Hunedoara, l avem un profesor pe care noi l-am și premiat în proiectul nostru, meritor. dacă uh -huh. vreți vă poveste despre proiect, uh -huh. care, acum câțiva ani, a început din materiale reciclabile în podul școlii a unui liceu modest din Hunedoara, să aducă pe copii să facă roboței din lucruri reciclabile. Și anul trecut a câștigat un campion mondial de roboți. Deci, deci totul să... este despre oameni. Și des... despre cât își doresc. Și să să i... pasiunea copiilor. Pasiunea face... copiilor, dar în primul rând pasiunea profesorilor pentru ceea ce fac, astfel încât să atragă pasiunea copiilor. Nu? Ca să completez ce a zis Andrew Wells, la Roma a zis așa: problema nu e cu copiii, problema e cu profesorii. Adică nu copiii, nu că de fapt copiii nu iubesc matematica, sunt prea mulți profesori de matematică care nu iubesc matematica. Și nici copiii. Uh, haideți, haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim imediat. La radio cu Andreea Esca la Europe FM La radio cu Andreea Esca la Europe FM Mariu, ca și Florin Talpeș sunt invitații mei de astăzi la radio. Um, haideți să mergem înapoi în liceu. De deci ce am înțeles ce liceu ați făcut? Ați rămas la general. Școala Generală și la liceu? La liceu Gheorghe Lazăr. Ah, liceu Gheorghe Lazăr și eu am făcut Gheorghe Lazăr. A, ce frumos. Cine era director, mai știți? Um, mm, um, nu mai știu, dar la matematică? La mai știți matem cu cine aveți la matematică? Oare? Uh, doamna. Uh, nu, a, creșesc, nu știu, dacă nu mai știu. Chelu, dacă vă Chelu, da, ce domnul Chelu, era și atunci, da. Da, preda a predat fizică, da, nu cred da, da, că era director sau poate era director fizică. adjunct, nu da, mai da, știu da, exact. Da, da, da, cred că a fost și mai târziu director adjunct. Am înțeles. Și Nastra, mi-a zis, ați făcut liceu până v -a Liceu, plictit. Liceul Avramia, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. <laughs> nu. Uh, Eu am avut noroc de profesor excepțional niciun. liceu. Zic noroc? Mă rog, așa s-a întâmplat. Adică, ții minte, îmi plăcea fizica, îmi plăcea chimia, îmi, plica, îmi plăcea limba română, îmi plăcea biologia, îmi plăcea matematica, dar ce nu îmi plăcea? Deci, am, nu, chiar am avut profesori excepționali. Probabil că am avut și profesori excepționali în gimnaziu, dar în liceu am avut o echipă de profesori da, niște, jos lângă. Dar erați niște adolescenți cu minți, așa, sau ați fost Ei. rebeli? E, e perioada adolescenței adolescență re -re Rebeliunea care... este uh, măsurată în funcție de context. Uh, și în funcție de contextul acela, erați rebeli? Acela. Sau era să a... dau, nu eram printre cei mai rebeli. Țin minte că, uh, să zicem așa, normele s-au năsprit, pentru că o generație de, cu patru ani mai, uh, mai mari decât noi de uh, foc la școală, uh, făcuse ceva mult mai rău. Oh, -o. Ascultau Europa liberă. A, lângă calorifer, nu. Ca să se audă mai bine. Mai rău de asta. <laughs> în școală. Noi aveam ceea ce se cheamă, și ceea ce nu mai găsește astăzi, Casa Pionierului. Da. Casa Pionierului era, asta, era un loc care ca nu era club. în școală, da, unde erau cluburi de diverse da, activități. Da, puteai dance, să înveți chitară, puteai să înveți dans, puteai să înveți teatru. radio, să construiești un, da. un radio, Uite tehnologie. și asta mi se pare că lipsesc extraordinar. Adică cumva să aibă acces tot omul, despre asta vorbim, da, nu? tot omul. Nu la care să nu, plătești nu, până nu, nu, nu mai poți Tot omul păi avea acces e. Deci era gratis da? Da, Și era, atenție era în afara școlii Și da, chiar da. așa era o casă mare Cu tot felul de camere Da, că... știu că am pus și de... aici m am dus și acolo... la și m-am terminat la teatru. Așa, și acolo Și acolo -o era, ci... nu, era cineva care se ocupa de radio De clubul de radio uh -huh. În care creau de fapt, construiau radio și au construit un radio care asculta radio Europa Liberă. Eee. Și omul la sărac a ajuns uh, să fie condamnat uh, și mai departe mm. de regimul de atunci, și atunci au năsprit. Ce însemna asta? Că nu mai aveai voie să mergi, A început să resapară radiourile care erau portabile. Uh -huh. Erau rusești, da, de, da. în general, da? Uh, și electronica a început, să era, electronic era o marcă românească. Și ții minte că un grup de colegi a fost pe deal, cum zicem noi, nu, ceva absolut normal. Și-au ascultat radio. Ei a doua zi au fost și în fața careului, pentru că de fapt nu știau ce ascultaseră și erau suspects că ascultau și poate și Radio Europa Libre. Era uh -huh. ceva absolut normal. Dar pentru asta au fost penalizați. Deci nu, nu pot zice că am fost... Uh, o generație care să facă să iasă din... Dar mergeați la petreceri, nu știu, aveați ceva, o gașcă de... Erau, știu, erau, erau petreceri continuu, uh -huh. continuu. țin minte că prima au fost două, două deți odată în liceu și odată când eram deja căsătorit, când am băut prea mult. <laughs> de fapt, acestea sunt cele două deți când ați băut? Nu prea mult, așa. Prima a fost... Ce făceam? Era așa. De Crăciun mergeam toată gașca fătoieți și colindam pe, nu, păi da. colindam pe toți. dai colindam pe toți. Și evident că era era Enaldeală, adică zădeau o să dea pălincă, o apă păi plată. Nu, nu, acolo era pălincă, o slană. Ne la ultima casă, nici nu știi cine ești. Ei, problema era că drumul era lung. de vreo 9 km. Noi tot colindam și ne opream pe la ora 1 noaptea la unul din colegi unde peteceam restul Deci, da? Într-una din n-am ajuns cred că m-am oprit la stația numărul 3. <rătări> da? N-am ajuns la ultima stație. Da? Dar, nu, nu, din punctul de vedere eram o echipă. Atenție, eu am avut colegi cu care am fost colegi de la Cămin. Cămin era echivalentul grădiniței, Crește, da, deci eram colegi de la trei ani, am fost colegi de la trei ani până când am terminat liceul. Uh, și de asta noi, de exemplu, ca și echipă, e un nucleu de 10-20 de oameni care ne întâlnim în fiecare an. Ce frumos! Vă plăceau fetele? Erați plăcut așa? Erați uh, acest... Uh... Nu, cred că eram eu nici Don Juan, nici Făt Frumos, eram... Cred că eram Erați timid? Uh, Tocilarul. Tocilarul, dar era stocilarul timid sau tocilarul care e așa, mm. pentru că e tăcut tocmai, ți se pare că e interesant și... Nu, era perioada adolescenței și eu am început adolescența ca introvertit, deci nu Aha. eram la care fșt, era expansiv de nicio culoare, mm -hmm. așa că trebuia să fiu descoperit. Mm -hmm. Așteptați să vi se facă curte. Nu, nu așteptam, dar trebuia să fiu descoperit. <laughs> Noastră cum erați? Vă plăceau băieții? Le faceau yeah. curte băieții? Ce știu este că mergeam la toate petrecerile și asta pentru că insistau colegii mei să merg. Și Da, din momentul în care intram pe ușa, de obicei petrecerile erau acasă la unul din colegi și începea petrecerea. Eu eram în mijlocul camerei și începam să danse și nu mă mai așezam jos, plecam direct la sfârșitul petrecerii acasă. Și uh, nu-mi plăcea să fac asta, evident, singură, și așa că ridicam de pe scaune Spion. fotolii pe toți ceilalți și așa că am trenul Pe toți erau... cei triști. Un da. pe aici. Deci am... mă făceau curte băieții. Uh, cred că în clasele mici, a 5 a 6-a, uh, un băiat mi-a făcut curte și apoi în, în facultate, uh, spre sfârșit, mai mulți. Uh, și cam atât. Dar ce fel de, de băieți vă plăceau? Trebuiau să fie bună uh, matematică? Nu. Um, Sau nu? Eu, nu? Ce criterii... Nu mă uitam la nici la unul, nici la altul. Nu? Nu, cred că mai degrabă seriozitatea conta. Da? Dar eram foarte focalizată pe ce aveam de făcut. Așa zisă, rebeliune în liceu pentru mine era să nu învăț la nimic. Da. Rebeliunea uh, era să fac o mie de probleme. Corect. Aveam, aveam o gazetă matematică care stătea undeva sub bancă și eram câțiva copii în clasă care primeam gazeta când eram abonați și o scoteam repede, indiferent ce oră aveam. Și ne uitam așa unul la altul, care e problema care ne o alegem, care era primul care o face, că uh -huh. ne o scoteam gazeta și ridicam, ne făceam semn că am terminat-o, că era competiția, care uh -huh. o termină prima. Uh -huh. Și așa, notele mele în liceu au fost foarte mici, dar mama mea n-a zis nimic. Cum po au fost mici? Da, foarte mici, deși până în clasa 8 -a primeam Eu, coro. 8, 9, am avut da, pe Am note foarte ca. mici, 7, 8, 9... <hî> uh, nu știu, știu că aveam 5 probabil că și 7 opt. Mă rog, focusul meu era pe matematică, da, la matematică Da, da de și eu și eu cred că trebuie să, da, trebuia să verificați. Uh, am reușit să ajung la naționale la matematică între 9 și între a 12 -a. Am a fost așa aproape de acum. Și asta era focusul meu. Și am ați să facultatea de matematică. Sau? Da. Da. da? Eu am făcut facultate de matematică, Marica. Am făcut, am intrat la matematică. Și în anul 3 m-am mutat la secția de informatică. Uh -huh. Spre supărarea domnului decan și a profesorilor care l au sunat pe tata. Tata nu știa nici măcar unde sunt studentă și în ce an, în fine. <gri> și nu înțelegea da. de ce îl deranjează cineva. Da, da, da, da. și ce lucru grozav și <gri> da. rău a făcut fata da. lui. Mă încercau să mă, convinge să, nu, să mă convingă să nu mă duc la, la secția informatică. de informatică. Uh -huh. Dar eu am insistat, nu pentru că am înțeles eu cei cu informatica, dar s așa că repartițiile care... Sunt mai bune. Da, cele de la secția de matematică erau unde s-aude trenul, nu unde uh -huh. trece trenul. Uh -huh. Pe unde s -aude așa trenul. Uh -huh. Și am zis, ok, parcă n-aș vrea să mă duc așa undeva Totuși să fie unde... O haltă Bucureștiancă. De Bucureștiancă. Pe, normal. E gândire de Bucureștiana asta, e clar, da. Da. de mitici, cum ziceam da. noi. De sudiști. <laughs> Dar mi-a plăcut foarte mult în facultate și asta e un alt, să zic, rebeliune, Mama nu știa nimic de mine. Îmi mergeam să pregătesc copii la matematică. Deci... Uh -huh. Până seara la 10-11, seara, după ce terminam orele astea, rămâneam la bibliotecă, învățam și seara dădeam lecții 2-3 copii pe zi. Și când v-ați cunoscut? V-ați cunoscut în facultate sau după? tu. Uh, da, e, să zic că eu l-am descoperit. <laughs> da. de păi da, de... am înțeles asta, că aștepta să fie găsit. Am înțeles. Da. Și deci când l-ați găsit... Are. Păi eu dădeam deci, multe lecții de matematică și ambiția era să acești bănuți cu care mă întrețineam eu în studenție să fie ai mei, uh -huh. numai că vacanțe copiii nu aveau nevoie de aceste ore, așa că l-am rugat pe tata, nu mă ajut să mă angajez o lună, că m-am la mare și n-am băt de mare. mare. Exact. Și bine, haide să mergem. Și ne-am suit în mașinuță, ne-am dus pe calea Florească, că acolo era blocul nostru și la primul bloc, pe stânga, nu știam ce ne-am oprit părea așa un bloc de birouri și era Institutul Tehnică de Calcul. Tata, fiind cunoscut, s-a dus direct la director, uh -huh. deschide ușa, a fost primit foarte frumos și spune, uite, asta e fata mea, e crapă capul tot timpul. Suna, crapă capul. Nu știa el, de fapt, ce știu eu și ce nu știu, dar ar vrea să lucreze o lună. O primiți? Sigur, o primim. Și dânsul a sunat un domn șef de laborator și așa am ajuns în laboratorul unde Florin lucra. Uh, domnul Bulgacov mi-a prezentat toate proiectele care erau pe prelucrări de imagini toate uh -huh. Și unul era foarte interesant și uh, lucra chiar Florin, nici nu l-am văz văzut, el era cu fața la ecran, nu -am, am zis la acesta mă opresc. Uh -huh. Așa că m-am oprit să lucrez la acel proiect, uh, am lucrat un pic, un fel mai degrabă m-am uitat ce face, l-am lucrat uh, și în uh, septembrie a trebuit să-mi iau lucrarea fiindcă anul 4, lucrarea de diplomă. Gândindu-mă la prelucrări de imagini, am cerut profesorului de la facultate să-mi fac lucrarea în prelucrări de imagini. Îmi sunt cântat, nu o calude, a zis, sigur că da, aveți cine să vă ajute? Cred că da. M-am dus la domnul, la domnul Talpeș da? și da. Uh, Și l-am întrebat dacă mă ajută să fac da, o lucrare. Da, atunci nu vă plăcea să niciun, adică nu, nu. vă gândeați că. la, gândeați că cineva ne cu care să da, da. da. Și eu vreau să-mi fac o, era foarte interesant prelucrări de imagini pe vremea aceea. A fost interesat, ați înțeles, da? Deci era, era, era interesată da, de domeniu, da? Așa deci, că... sfatul pentru toți este <laughs> specializația. Da. Exact. <laughs> Și am lucrat un an de zile, nu ne-am văzut de multe ori, dar am făcut o lucrare pentru vremea aceea, cred, revoluționară. Aveam ambiția să trimitem o imagine color, prin nuanțe de gri, către o imprimantă cu ace, pentru că nu alt altfel de imprimante atunci, erau cele care uh -huh. băteau cu acele, norișori mai rari sau mai denși de puncte, care simulau nuanța de gri, a unei imagini color. Și așa scoteam la imprimantă o imagine în nuanțe de gri. Uh -huh. Și a mers. Uh -huh. Da, era ceva total nou și funcționa, a funcționat. Um, Comisia din facultate a apreciat Așa am luat notă maximă Și atunci l-ați scos la o cafea ca să-i mulțumiți Eu cred că n a scos el pe noi hmm. A zis să sărbăm acel 10 da. ah, și... Deci între timp devenise interesantă Da, a fost cu colega. de fudră. Serios? Da V-a plăcut vorbesc... de prima când a venit? E, nu, nu, n-am băgat de seama Atunci nu mă uitam cu atenție Dar m-am normal să lucrăm Mândru care am început să, să lucrăm Cred că și acum ori de câte ori s-ar întâmpla nu de nevastă. <gântu -i> deci când ați început să lucrați, a, a început să vă Mi-a va... plăcut omul. Uh -huh. Nu, mi-a plăcut omul, adică clar. Mi-a plăcut omul atunci. Și s-a întâmplat repede tot. Și îmi fați repede după aia? Da, a doua zi, deci seara după lucra de diploma, mie mi-a dat un buchet de flori. M-a invitat cu mama, evident, la restaurant, nu singur. Okay. Nu cred. Ba, da. Și am primit amândouă un buchet de garoafe Doamne, dar ce, dar, dar ce maniere așa. Și buchetul meu era roșu Și al mamei roz Și m-am gândit de ce mi-a mi dat garoafe roșii Și mamei a dat garoafe roz Ați vrut să fie invers, adică? Da, Mi-am pus întrebarea asta toată și noaptea care era Și a doua zi m-a cert Cum a doua zi? Adică, în prima zi. Stai, puțin să iau de la capăt. Deci, am așa, cu lucrarea, am făcut ați făcut lucrarea? Ați ieșit? De, deci, nu, da, lucrarea n-a durat an. A durat, o a durat zi. un an. Da, nu, da. În că... toamnă până în iunie, din septembrie-iunie. Okay. Da, da, nu v-ați mai văzut în perioada asta. Adică, nu l-ați scos o la suc sau a, ceva. Nu, nu, am lucrat în facultate. Deci, ați lucrat în facultate. Și nu i-ați spus nimic cum că o... v-ar plăcea sau nu știu ce. Nu. Nu s-a întâmplat. Și apoi ați scos la masă, o zi și a doua zi, aș de nevastă? Da. Și aș a acceptat? Da. Nu, no, nu, no, no, nu știu Nu, știu, nu, știu care păi, e, concuzie, eu, e nu o știu. bancă în parcul Herestrou Care e, cred că o să face Monument de familie Ia numele, <laughs> <laughs> mă duc să văd E adevărat că eu, fiind Să zic, învățată de acasă de mama mea Am pus câteva întrebări înainte de a accepta no, Normal, cum ar fi ce? Cine, cum ar fi cine duce cu noi, cine dacă spală e A, Ah, din asta? Da. Din asta, da Era cine... vorba de roluri în familie Wow, acasă, dar ce da. organizată, ce zodie sunteți? Berbec Nu, nu, nu e organizat Berbec da, da, nu, nu, nu, dar e, nu, dar e tenace, credeți-mă. Da, da. Deci, l-ați întrebat cine. Bine, da. hai, eu mă căsătoresc, îmi place de tine. Da, e Întrebarea dar... nu a fost dacă vreau să-i fiu nevastă, ci dacă vreau să facem un proiect împreună. Adică, Așa, ați facem, să facem o familie. Adică da. Asta a fost întrebarea. Aha, -a, a Sigur. Hai, că uite, ne-a ieșit asta ne cu, cu, cu norișorii. Ne-a ieșit ăsta cu norișorii. hai să încercăm și proiectul acesta. Și l-ați întrebat, bine, ok, dar cine duce coșul de gunoi? Da, cine face mâncare? Cine. Da, și corabă, aș vrea să vadă dacă nu cumva modelul de familie pe care l-am eu un cap e un model tradițional în care cineva face tot ce înseamnă de gospodărie și cineva vine acasă și e servit. Și v-ați dat, dat seama ați răspuns bine la întrebări Nu, nu Simt era asta. cazul la mine. Norocul Măriuca a fost că mica mea... Nu făcea nici ea mâncare. Ei, eu aveam o soră. Ei, cine lucra cel mai mult la bucătărie Eram eu, maică, eram mâna dreapta a lui maică mea la bucătărie. Totdeauna, când aveam ciurețe, salate băf, cremere de la prăjituri, eu eram acolo. Și de ce ați răspuns la Cine duce gunoiul? Eu. Nu. Cine? Nu, nu, nu. Nu, nu, răspunsul cine? nu e eu, nu. Răspunsul e împreună facem. Eu, tu, eu, tu, a -a. eu, tu. A -a. Okay. Ce mai ați răspuns bine? că văd că, văd că a funcționat. Nu, nu, nu dar asta a fost educația de acasă. Atenție, deci uh -huh. acolo, noi acasă, făceam cu rândul Uh, în weekend cine spală holul? Holul era cu mozaic. Uh -huh. Cine spală bucătăria. Și și tatăl Ia... dumneavoastră participa la rotația asta? Uh, toți. Uh -huh. da, astea erau trebule de copii. Nu, nu, copii, eu, eu, eu... Chiar, eu chiar vă spun că ați venit dintr-o familie extrem de avantgardistă uh, pentru că, da, da. Cu da. rolurile Da, în da, cu rolurile astea care se schimbă, da. Eu v-am da. zis de da, suportul da. la de, uh, uh, de bătut De nu era doar poartă de fotbal. Mm. Știam atât de bine suportul ăla de bătu covoare, pentru că eu Vă băteam covoarele pe el. Nu, nu, și ții minte momentele la <laughs> când erau covoarele alea persoane. Foarte așa, grele! Grele, pline de praf, da. cum le întorceai, cum le făceai și nu doamne, știu. ce. doamne, bine deci, că o -aia de fotbal. <laughs> După ați lucrat împreună? Când ați început să lucrați în. Păi, am terminat facultatea da? și am avut noroc. S am o medie mare, pe vremea aceea nu medie. Nu, am adic adic adic adic adic adic adic adic muncit, meritat nota muncit. mare, da. Da. De, am și tras așa, știam că după note se face repartiția. Se face repartiția și... am, m partiția și a avut mai puține note de nouă decât am avut eu. Păi da, da, normal, că așa fusese vorba de la început. Cine ia mai multe de nouă, cine ia mai multe de zece și... Nu a avut mai multe de nouă decât mine, recunosc. Da, -am, am avut doi de noi și n-am -am fost prima, am fost a doua. în, în, Chiar în o tragedie. Mea, da, da, da. Dar uh, am avut norocul să prind uh, lista de uh, repartizări în cercetare. Deci am prins doi ani stagiu și am ales să merg la Târgoviște, la un trebine mm -hmm. de strunguri, mm -hmm. în centru de calcul, și repartiția a doua era în Institutul de Tehnică de Calcul, unde era Florin, deja. Și am făcut doi ani stagiu, mă rog, o navetă zilnică la Târgoviște timp în care am și uh, născut copii. Așa, și... ca să ducem planul la bun sfârșit. Deci, și... între timp, ați făcut și copii. Aveți doi gemeni. Avem, da. deci ala... ani au acum? 32. Wow, mulți înainte. Mulțumesc. Și ce fac, cu ce se ocupă? Deci, au terminat ei sunt că... poeți, cum era acum să-mi spuneți. Ei cântă. Ce fac? Nu, nu, nu. Tot. Zic eu? Așa. Uh, copiii noștri, sunt fiind gemeni, sunt complementari. Hmm. Okay. Și? Unul e, după părea noastră și l-am zis de mai multe ori ăsta, Unul are, e, că zicem, a calități de management Da, clar, da? Și încercăm să-l atragem de ceva vreme În companie e, În cercul nostru, în sensul de a prelua proiecte de familie Pentru că sunt mai multe lucruri pe care le faci dar Când zic de familie, nu înseamnă cine face cumpărăturile Ci poate să fie proiecte, da, da, da. investiții și mai departe da și unul și care vedem că desemne că vrea să se apropie și ar aduce foarte multă valoare acolo, iar celălalt este tehnicul. Mm -hmm. Celălalt e tehnicul, e cel care intră în zona te de tehnologie până în măduva oaselor și care îi place să creeze noi tehnologii. Și unde au făcut deci cu facultatea? Cu unde de? Au făcut facultatea? Sau? Am două o făcut aceeași facultate? Uh, au făcut întâi liceu Mihai Viteazu și era un mod atunci să, da, da. să plece din Știu că era concurentul nostru. Uh, da. Și au zis că ei aplică să plece din țară. Eu era... au venit cu inițiativa, ca da. să fie clar. Adică să meargă mi la Mihai Viteazu zis... sau să meargă afară din țară la facultate? Care uh, inițiativă? Nu, nu, nu. Să meargă în afară. Aha. Era un, da, nu da, știu, da. era un curent. Copiii se uită foarte mult după ce copii ce da. fac. E și acum un curent. Și mă rog, da. Isă, și figur. au vrut să te reunite, cred. Da, noi vă susținem, numai dacă aplicația voastră e bună și sunteți selectați în primele universități, vă susținem American. dacă nu rămâneți acasă. Da, a fost a condiția încoate, dacă vă acceptă universități de top americane, atunci vă susținem. Uh -huh. Și au, am aplicat, au aplicat la 20, au fost aleși fiecare la T5, Intersecția erau 3, comune, și au ales să meargă la una din ele, o le singuri, ceeași. la aceeași, au ales singuri, uh, Northwestern, lângă Chicago, uh -huh. uh, o facultate uh, yes. ca și cultură similară cu stanford adică o facultate care cultivă, încurajează uh, o educație rotundă a copilului. 360, da. da? trebuie să ia cursul și să aibă puncte în toate arile curiculare, nu focalizează copilul pe o știință sau o artă sau ceva, era Science and Art, Art and Science uh -huh. Facultatea. Ce m-a șocat și plăcut este că primele cursuri alese de ei în anul întâi erau total diferite ce au fost în România, deci era istorie, arte, era antropologie, era multă fizică, astronomie, filozofie, orice mai mult, să zic, pe parte de gândire și artă decât știință. Tehnologie. Uh -huh. De tehnologie. Dar nu -o pe copii. Da da, da, da, da, și în anul 3 au trebuit să aleagă o specializare nu am intervenit deloc, alegeți ce vreți voi uh, și ne trezim cu un telefon, am ales o oh, surpriză, foarte frumos, și ce ați ales? Crișan, eu matematica fratei sunt <gri> micoară, eu informatic computer science cum e Informație. Ce da. să facem? Așchie nu se departe. <gri> și acum lucrează au, amândoi în același loc sau fiecare nu, lucrează au, în altă parte? Au încercat un startup, uh, uh -huh. au renunțat la el, acum a... <laughs> Dar... Nu au avut finanțători. <laughs> vorbesc serios că nu au avut Fii, un un Asta zic. Un asta, zic. Un asta, zic. Un avut. asta zic. Adică nu, ne-am tot insistat, hai, sfaturi, ceva, măcar nimic, noi. Ok? Uh, și, deci, unul din ei e pe produse, uh -huh. în care ambiția el, da, a crea el, o anumite, cu echipa lui, niște produse care să aibă un anumit succes. Iar celălalt... Produse de ce tip? Produse de... uh, ăla, ăla care a ieșuat era o, o aplicație care legată de travel uh -huh. care de fapt te ajuta să obții prețuri net mai bune Mm -hmm. Adică e astăzi, de exemplu, când cumperi un bilet, l-ai la cumpărat. La Ori atunci ea, zicea, zice, ok, dă-mi o regat de 48 de ore și. și îți cea mai bună variantă. ți l cumpără exact în momentul bun, ăla. La cel mai bun preț, da. Păcat că e uh -huh. da. Acum, uh, a deci e băgat în. am reușit să-l. Uh, uh, cooptați? Să-l băgăm puțin în, în niște noi idei de proiecte în zona de educație. De uh -huh. Pe tehnologie. Dar cum a trecut noastră de la economia de stat la cea privată când a venit Revoluția? În mod natural. Serios, Bădani. nu v-a fost frică? Adică, nu știu, când ești obișnuit să funcționezi într-un sistem. Când, unde lucrați când a venit Revoluția? Uh, când a venit Revoluția, lucram la Institutul Pe Tehnică de Calcul, care era un institut de cercetare în zona calculatoarelor. Uh -huh. Ce nu știm noi prea mulți este că, de exemplu, Morica povesti puțin. Eu și după, ulterior Morica am lucrat în ceea ce se cheamă astăzi inteligență artificială. Inteligența artificială a venit în valuri în istoria noastră, uh -huh. au venit, da? Unul din valuri a fost exact când lucram eu acolo și au fost urmat de o iarnă. Dar lucram în inteligență artificială și acolo era ce făcea sistemul lui Ceaușescu este de fapt concentra uh -huh. cumva... Uh, pe cei mai bune absolvenți în institute, facultăți și așa mai departe. Nu știu dacă era o, o, o abordare bună, dar asta se întâmpla. Deci acolo era o echipă de oameni, unii de ei absolut excepționali, geniali. Știu, dar acum știu ce să faceți când v-ați trezit în libertate. Ce vreau adică... să zic, ce vreau zic cu mm -hmm. asta e că ă, noi în acel mediu eram obișnuiți să ca noi să abordăm teme noi să... Adică era tot un fel de privat într-un să Aveam multă autonomie, uh -huh. adică eram probabil priviți ca un fel de bun experți și atunci nu se băgau peste adică ne dau o tema uh -huh. și acum hai, lucrați și atunci eram obișnuit cu multă, multă autonomie Bun, dar aveți adică... nevoie și de funduri, nu? Aveați nevoie și de bani ca să începeți ceva privat după Revoluție. Uh... Ați plecat echipa de acolo, de unde lucrați? No, asta e o poveste lungă. Deci, dacă ne uităm la industria de tehnologie uh -huh. în România, ea a pornit complet diferit, deși ea a pornit cam în același timp cu industria americană. Uh -huh. Pentru că în anii 70, când se dezvoltau liceele de informatică, apreau liceele de informatică, instituții de cercetare în informatică, platformele, aici noi suntem pe platforma Pipera. Uh -huh, uh -huh. Ea se numea în anii 70-80 platforma electronică. De fapt, ce era, mai puțin partea de finanțare, de fondul de investiții, era un Silicon Valley al României aici. Da. Aici, în anii da, 70, da, da. atenție. Uh -huh. În anii 70 se năștea și Silicon Valley, 60-70. Ei, uh, deci avea multe trăsături similare. Ok. Ei, deosebirea este că lipsind aici partea de finanțare în România, țin că noi atunci când am creat prima întreprindere, noi nu puteam, nu, nu puteam deschide cont la o bancă. Banca nu ne permitea să deschidem cont la mm -hmm. ea. Adică, cu alte cuvinte, dacă vrei un client, chiar mergeai cu sacoșa cu bani. Da, da, știu, îmi aduc aminte. de. pentru că tu voi să faci evazie. Că nu există altă Nu puteai să-ți deschizi formulă. la bancă. Nu există alte opțiuni. Da? Ei, uh, industria de aici s-a dezvoltat pur și simplu organic Pornind de la zero. De asta, industria de outsourcing, cum se cheamă, de servicii pe tehnologie s-a dezvoltat mult și asta a, a fost începutul tuturor întreprinzătorilor care au pornit în anii 90 sau chiar în, la începutul al 2000, pentru că abia de curând s-a dezvoltat partea asta de finanțare, de fonduri, de investiții, uh, Angels și așa mai departe. Bun, da, a venit revoluția, lucrați acolo, s-a terminat, v-ați dat demisia și Ați zis de mâine, ne mutăm într-un apartament și avem o firmă sau? Și s-a întâmplat că aveam o cunoștință care avea o cunoștință care știa o companie de software franceză uh -huh. Deja care... lucrați, nu? Cum, sau nu lucrați nu, deloc nu, cu externul nu, la vremea nu, aia? Nu, nu lucram deloc. Nicio... Uh -huh. deloc. deloc Dar, Dar cineva aceasta știa a... pe Cineva care da. știa da. pe cineva uh -huh. la o societate uh -huh. de software franceză care crea niște jocuri pe calculator pe vremea era Atari, Amiga da, da, PC, da. erau uh -huh. multe diverse și ăștia aveau o problemă, creau un joc de tenis de câmp iar mișcarea mingii la una din mașini pe care o dezvoltau jocul, era sacadată în loc să fie cursivă, cursivă. Uh -huh. și se chineau de vreo două luni și nu reușeau și aveau problema asta. Era o companie de software, deci aveau programator. Da? Și cineva aflase că o problemă. asta, am avut o întâlnire, m-am dus eu cu încă cineva și ăștia ne-au zis așa, dacă în două săptămâni veniți cu o soluție, aveți un contract de la noi. În 48 de ore eram înapoi la ei, mm. eram în Paris. Mergeam în geaia. Soluția, asta a fost bine <laughs> că a fost în două, în două zile, pentru că ei deja nu prea credeau că venim în două săptămâni, Când a venit în două zile, deja i-am dat pe spate. Deci, le era frică. <laughs> de nu, nu, adică, ăștia sunt buni. Da, da, da. Okay? Că pe vremea, imaginea clară era că în estul Europei, ăștia vin din copaci nu da, educație, totuși, da? nu tehnologie nu, nu, așa era da? atunci uh -huh. ei nu știau că în Europa de se dezvolta masiv mm. și sistemul de educație era bazat pe știință tehnologie, matematică era foarte focal. și de la proiectul acela ați făcut noi și noi proiecte? așa s-a așa, așa, a început n-am avut niciodată comercial pur și simplu, iar întrebarea de pe ce făceam uh -huh. proiectele? e bine, un client ne-a împrumutat un calculator mm. nu. ideea următoare a zis bă, ăștia deștepți Merită că, să le împrumutăm un calculator. Uh, că, că ne scoatem că noi bani cu e mic. Da, da, da. Le dăm un exact. pe care să lucreze pe noi. Deci, nu, nu, nu am avut. A, am avut o finanțare, nu. Ați avut Socrul un investitor? A. A. Ah. meu a fost marile finanțator, pentru că ne-a dat, nu ne-a împrumutat, ceea ce echivare, echivalentul a 200 de dolari pe vremea. Aia. Wow. Ce să fie, să vă ajute. Haideți de să am o... Consumat cu administrația română. Da, normal. Haideți să mai luăm o scurtă pauză și revenim imediat. La radio cu Andreea Esca, la Europa Dar de ce și cum ați ajuns până la urmă să vă gândiți la un. la ceea ce faceți acum, la ce a însemnat mai, ce a după aia Big Defender? Adică de ce la o soluție de protecție? De, de unde până unde? Păi, deci, în primul rând, totul era uh, nelegat la internet, deci pe vremea aceea nu exista internet. Uh, cir Circulația datelor era pe suport dischetă, sigur, erau întâi la acelea uh -huh. foarte mari. Și după aceea din ce în ce mai mici? După aceea mai mititele și uh, tot ce construiam noi ca aplicații software pentru clienții noștri plecau pe acele dischete prin vama română care vamă nu înțelegea cum să ne taxeze coletul vamal și a zis, da, ce greutate are discul ăla? Păi toate discurile sunt cam la fel. Bine, atunci hai să vedem câți kiloocteți sunt înăuntru și puneau în funcție de kil câți kiloocteți ne puneau o taxă vamală. E, de fapt, avem formulare au doar greutatea, iar noi mă măsuraam mărimea fișierilor mm -hmm. și o transformăm în grame. Ziceam, mare 1500 de kiloocteți sunt un chil jumătate. Mm -hmm. Și așa, așa plecau uh, coletele. coletele către clienți uh, și așa circulau uh, informațiile pe dischete. Uh, Ne-am trezit uh, la un moment dat, cam la 2-3 ani după ce am început uh, firma, eram în apartament la noi, uh, cu ecranele care deveneau albastre, adică calculatoarele care se blocau. Uh -huh. Deci uh, nu mai vedeai nimic pe calculator. Clienții noștri Aveau și ei aceeași problemă, nu? Ne deam acest de, unde vine, de asta? unde vine lucrul ăsta. Evident că a trebuit să descoperim noi întâi, să găsim o soluție uh, și am găsit. Încet, încet am început să construim protecția ca să nu ne mai cadă calculatoarele, pur uh -huh. și simplu. Uh, clienții ne-au cerut și ei. A, aveți o soluție? Păi ne-au dat și nouă, că avem aceeași problemă. Ne, de, cade calculatorul, devine albastru ecranul. Uh, sigur, vă dăm și le-am dat... Uh, soluția noastră, după care Florin a avut o idee năstrușnică, așa, din perspectiva noastră și a prietenilor noștri care spuneau, ești puțin nebun să încerci să pui această soluție într-o cutie și să pui cutia într-un raft. Pentru că totuși vorbeam de concurenți extrem uh -huh. de puternici, de peste ocean, numai că marele avantaj, să zic, al nostru, este că aceste lovituri care veneau, deci atacurile astea care veneau pe dischete, veneau geografic, nu ajungeau peste ocean. Ele veneau din estul Europei, din sud. Noi ne-am dat seama la un moment dat că erau chiar Bulgaria, uh -huh. care revoltată fiind pe faptul că nu erau apreciați, și noi am avut această revoltă, uh -huh. veneau la noi, în România, mulți din Occident, că vorbim de Franța, Germania uh -huh. și alte țări, <coughs> Și nu înțelegeau uh, că am parcurs totuși un sistem de educație destul de avansat și nu înțelegeau de ce le punem atâtea întrebări și de ce venim noi așa cu soluții la probleme pe care ei până atunci nu le rezolvaseră. Deci uh, eu simțeam că nu ne apreciază deloc, că eram considerat total needucați. Probabil că și în Bulgaria a fost fenomenul similar și uh, echipe inteligente din Bulgaria au început să. Uh, aplicații care. Coborau, Borauz dădeau jos complet calculatorul. Uh -huh. A, și așa că nu aveau mari producători de soluții de securitate, de antivirus, de peste ocean, nu aveau cum să ajungă, nici nu primeau aceste atacuri. Pentru că ele mergeau geografic. Uh, pot să adaug eu aici ceva? Uh, ce Ori ca un virus, așa se chemau, virus. Ei, pe vremea erau virusuri. Da. Că aici am avut o chată întreagă cu domnul Pruteanu, care n-a certat pe vremea că noi zicem virus și în loc de virusuri. Uh -huh. da? Și n-am insistat, nu uite-te, ăștia sunt uite de că computer, ăștia de medical, calculator da, da. și atunci hai să-i numim altfel. Ok. Uh, virusii, pe vremea cum zice Mărica din calculator, dischetă calculator și le lua câteva luni să ajungă din Bulgaria. Da, acum de când avem internet? Acum instant. Da, da, da. Ei, Problema e că produsele care erau atunci și erau produse americane, Norton și așa mai departe, prindeau, dar prindeau virusii cunoscuți. Mm -hmm. ăștia, și ăștia erau, erau noi. noi. Ăștia erau Păștia de, noi chiar de la ruși vine ploaia. Da, erau, erau bun, așa. Păștia noi nu-i prindeau. Mm -hmm. Și atunci chiar dacă noi, de exemplu, foloseam Norton și alte produse, nu-i detectau scăpau uh -huh. nedetectați și reușeam să infectăm, reușeam să Deci cum e o boală nouă într-o țară care nu s-a mai confruntat cu boala respectivă. Da, -ai și atunci n-ai vaccinul ăla -ai pentru antibioticul, exact, da vaccinul. Ei, și și noi ne scăpau și ajungeau la clienți și clienții se uitau la noi pentru că ei pentru ei noi eram experți. Și atunci ei ziceau: păi noi voi ne infectați", spune. Atunci, de fapt a fost pentru noi o problemă de, ca zic, așa să ne salvăm reputația. În momentul acesta câți clienți aveți în toată lumea? Uh, afirmație este că avem undeva între jumătate de miliard și un miliard de utilizatori care folosesc într-un fel sau altul tehnologii Bitdefender. Dar Da, dacă ar fi să ne dați, nu știu, niște sfaturi care chiar să fie utile pentru, pentru oameni, nu știu, să nu le fie foarte frică de propriile device-uri. Ce e, să facă? Fie frică cuiva? Da, tuturor. Sper. Da, e un lucru pe care îl fac eu, și Marica mă, mă întreb la fiecare două zile, dar să-l deschid pe ăsta? <lăd> e așa, vorba de mailuri. Așa îmi și mie. Da. De, da. Mai apare o aplicație, dar să o pun sau să nu o pun pe telefonul ăsta? Că după aia începe și mă întreabă câți okay. ani am, câte kilograme, unde mă duc. Eu și în momentul în care începe să-mi pună foarte multe întrebări, mă ia o frică. Ah, okay. Ce Bun, să asta e o altă problemă care e legată de date. Da. Și sunt multe aplicații care pun multe întrebări. E adevărat că a apărut și ceea ce se cheamă GDPR da. acum, care cumva vrea să protejeze omul de, omul de uh, om. intruziunea uh, știu eu cui, da? Da. și care pun și mai multe întrebări. Pe, pe mama Moryukai, tocmai am trecut -o la un, a trecut de la un Nokia mai vechi, care avea un ecrânus de la Mititel, a trecut la un telefon de ăsta cu ecran mare. Eu vrea să trec inteligent. la unul mai vechi. Ei, și acum zice, dar de ce mă întreabă ăștia? Tot timpul da, mă exact. întreabă câte ceva, da? da? Da, ești ok, dar nu ești da, ok? Da, da, lasă-mă în pace. Okay. Uh, un sfat pe care Aveam pot să-l dau tuturor. Sindromul ăsta, securității, cred. E să fie foarte atenți la ce, mai ales la cei care primez mail la ce deschid. Uh, astăzi și dacă vizitezi un site. site, pot să te infectezi. Deci nu e nevoie să deschizi ceva acolo, doar că te ai ajuns acolo și gata. Adică A, deci nu avem nicio protecție metodele de face de drept, sau? Nu, nu, nu, sunt, sunt multe protecții, oricine, de exemplu, are un iPhone, da. are deja o protecție destul de bună de la Apple. Uh -huh doar că peste protecția de la Apple se pot face încă multe lucruri și faci sau facem fac mai multe companii lucrul ăsta da? dar cea mai mare atenție e legată de ce deschizi pentru că cum apar la noi în companie apar uh, mesaje de la Florin și către vreun coleg știi, uite-te, am nevoie de cutare lucru, ale un mail fals uh -huh. care poate să însemne orică Așa că m-am pățit la un moment dat chiar cu o colegă. Care colega n-a mai apucat să verifice, și îi se cerea, de exemplu, să cumpere niște cupoane de pe Amazon. Sunt niște bonuri cadou. Da? Eu, așa zis, îi cerem să-mi cumpere 50 de bonuri cadou, a câte 100 de euro fiecare. Da? Și colega noastră, foarte drăguță, a cumpărat repede 10 noroc că mi l-a trimis și mie, adică le-a făcut un reply la cel care le-a trimis și mi-a făcut un... Ca să vedeți că a fost drăguță și l a cumpărat. l a cumpărat, din momentul în care le-a cumpărat și a făcut reply, au și fost cheltuite imediat, până când a apucat noi să vedem, mi a dat și mie, uite-te, le-am cumpărat și n-am prins că, de fapt, era ținta unei înșelătorii, era târziu, pentru primele 10 cupoane. Următoarele 40 nu mai cumpără. Dar da? trebuie să ne fie frică, nu știu, inclusiv de televizor, orice are o cameră, orice e legal la internet, orice de prin casă. În ce sens frică? Știu, uh... în sensul că nu mai te simți sigur în ce? casă okay. cu toate lucrurile astea legate la internet. Deci, camera asta care pe laptopul pe care îl văd aici pe birou, ea poate să fie activată de cineva fără să ne dăm seama. Deci trebuie să ne fie. Camera aia, camera de televizor și mai ușor. Uh -huh. O priză. Deci am uh, Văam să facem o demonstrație unei mari companii de tehnologie pe care vreau să o convingem să ia ceva tehnologie de la noi. Și era un vicepreședinte la specialistul pe tehnologie, și uh, uh, a început el să vorbească cu noi acolo, să ne zică că uite că de, de, deșteaptă e casa pe care o are, uh -huh. ce se smart home. Și a început să ne și uite, am o priză de aia, un adevăr, coleg -a de s-a a zis, uh, ne dați voie să vă atacăm casa? Noi fiind în ședință, uh -huh. da? El avea un sistem de securitate care monitoriza casa, deci vedea camere de da, la da, vederi, da. tot, uh -huh. da? Și-a deschis sistemul și colegii noștri au făcut o mică demonstrație în care au arătat cum încep să-i umble la muzică, la lumini, la toate alea. Și nu înțelegea de ce. Și, și după aceea unul dintre colegi dintr-o l-a văzut pe cameră că era la el în pat. Cum era să-i fost nu. asta? Noi știți pe unde intrasem? Nu, Prin pe vreo priză. priză. Prin priză. Deci avea și o priză inteligentă producătorul acelui tip de priză avea multe prize vândute pe plan mondial și avea o vulnerabilitate, nu evident că, de fapt, anunțasem producătorul de prize. Vezi că ai problema asta, în general așa facem când găsim o breșă, da, da, da, să o normal. îi anunțăm, le dăm suficient timp, poate să fie 3 luni, poate să fie 6 luni, poate să fie și un an jumate, în care ei îi ajutăm să-și securizeze, după care facem public, așa cum e normal. La, okay? Ei, și omul s-a trezit cu casa spartă securizată de altfel, da? Printr-o da? priză. Da. Ideea e următoarea, că în general e bine să folosești soluții de securitate, da? Și e bine să iei anumite precauții. Când mai aveți timp să și dansați, Pentru că știu că sunteți campion național, v-am văzut la dans sportiv. Da. Păi, dacă ne place dansul, trebuie să... Mă rog, și am constatat că de fapt dincolo de bucuria și plăcerea de a merge să dansezi, e sănătate. E foarte multă sănătate în mișcare. Trebuie să o faci serios, pentru că altfel nu poți merge în competiții și asta înseamnă că merge de 5 ori pe săptămână. Oh! Orice s-ar întâmpla de cinci ori pe săptămână, v-a oh! da. deci. plăcut și noastră sau v-a convins uh, ministrul educației din casa dumneavoastră să mergeți la dans? Ministru dansului. Ministru <laughs> ministrul dansului. Ministrul culturii. Ministru culturii <laughs> v-a convins ministrul culturii sau... Uh... Uh, primul an a fost greu de tot Prim, primul an șantajat de... și după aia <laughs> nu, nu, primul an a fost un an de compromis pe care l-am adică a avut un mare compromis să merg pentru că moriu că îi plăcea e, evident că îi plăcea enorm da? și primul an am, tras, am strâns din dins greu să știți că am vorbit și cu Mihai Petre și mi-a spus că sunteți foarte serioși ia să vedeți Prima întâlnire cu ei a fost la o sală pe care eu o aveam într-o școală generală pe la eroilor, și la un moment dat au intrat la grupa noastră de adulți, doi indivizi foarte pozitive, dorni să, să învețe să danseze, care se descurcau destul de bine, adică nivelul lor era nu chiar de începător, ulterior am aflat că mai dansaseră cu ceva timp înainte, în altă parte, însă oricum dansul lor n-avea nici de cum legătură cu ceea ce se întâmplă acum. Că, practic au ajuns campionei, că sunt profesioniști adevărați în ceea ce privește dansul sportiv, știi? Dar tu știi ei cine sunt și ce fac sau ai aflat nu, după aceea? -aveam. Nu, aveam nu, nu, nu, nu. Târziu am aflat chestia asta și m-am bucurat, știi, că te, te surprinde, te-ai gândit că, băi, oamenii ăștia sunt foarte ocupați, nu prea au timp pentru ei, știi? Practic în fiecare zi, în jur de 12, ei sunt în sala de dans și repetă. Sunt chiar un model pentru mine, din punctul ăsta de vedere, Adică chiar mă gândesc, băi, așa vreau să fac și eu. Când voi ajunge la vârsta lor, vreau să rămân la fel de în formă, să mă pot mișca, mi se pare fantastic. Deci care crezi că e, nu știu, lecția pe care ar trebui să o învățăm cu toții de la ei? Cred că abordarea asta profesionistă, practic gândește-te că din niște, niște oameni care au început dansul doar așa de plăcere, au devenit niște profesioniști ai dansului care reprezintă România la campionate oficiale de seniori, sunt campion național și la asta i-a dus doar abordarea asta serioasă. Ai un mesaj pe care vrei să le transmiți pentru că o să te asculte la radio? Le transmit că i pup și abia aștept să-i văd la sală. Probabil că Mâine o vă la sală din nou. <laughs> și pe lângă asta cântați și la flaut? Da, și la pian și la flaut. Și la pian? Da. Și n-ați făcut niciodată niciunul din aceste instrumente înainte? Nu. La 40 de ani, pentru că o orgă primită de Florin se umplea de praf în casă și pentru că în copilerie <laughs> îmi mult să mult să cânt la pian, unciul meu fiind în filarmonica română cânta la trombon, și verișorii mei, amândoi au făcut liceu de muzică, oboi și uh, vioară. Vărul meu este chiar uh, membru al unui quartet, este de fapt directorul la din Iași. Uh, și are un quartet de mare succes, Ad Libitum, în care vioara întâi este Tomescu, cu vioara a doua. Uh, și deci mergând la verișorii mei și la unchiul meu, mama a încercat să mă pună la pian, mă rog, și unchiul foarte sever, îmi dădea peste mâini. Eu am zis, nu, nu, nu, nu, fără... Și n-am reușit la ritmul pe care mi-l impunea să merg mai departe, așa că am avut așa o... ca o dorință neîndeplinită, așa. Și am văzut o orga plină de praf și am căutat o doamnă profesoară care, norocul meu era că venea pentru o altă fetiță în cartier și a venit și la noi. Și așa am început încet, încet pianul. După trei ani de lucrat la o orgă mică. Florii mi-a făcut mare bucurie să iau o pianină mică din lemn și sună foarte bine într-o casă mică, așa, că se aude foarte bine. După câțiva ani de pian, o întreb pe profesoara mea, dar știți, mi-ar place să suflu în ceva. Care credeți că ar fi instrumentul? Păi, pentru o doamnă, flautul e și ușor, e frumos, e dulce. Perfect. Și îmi recomandați pe cineva, sigur, o doamnă o foarte serioasă, și, într-adevăr, o admir foarte mult. Are atâta răbdare și putere să meargă înainte cu mine și nu numai cu mine. Are o grupă întreagă de oameni din business care lucrează la flaut uh, și fac de 9 ani flaut. Uh, pare mai simplu decât pianul. E clar mai simplu. Dar mi-aduce uh, multe satisfacții pentru că pot aborda acum uh, cam orice melodie. Dacă o văd, sigur, nu la ritmul și tehnica pe care o are un de care face muzică, dar sunetul... Da, da pentru că vorbiți de elevi, regăsiți cumva acum, nu știu, în generația aceasta tânără cu care lucrați. Mai regăsiți, uite, pasiunea aceasta pe care aveți noastră tenacitatea, seriozitatea, de a face lucrurile. Că eu cred că asta se leagă până la urmă. Indiferent că e vorba de a învăța un, nu știu, un instrument sau de a da, lucra absolut. la birou. Da, După părima, absolut... Uh, e adevărat că văd o diferență uh, Care trebuie să recunosc că îmi place uh, Și e legată de faptul că cei tineri vor să vadă care e misiunea Care e scopul, la ce folosește, ce fac lucrurile Și când zic la ce folosesc uh, Pentru noi era greu de crezut acum Pentru că noi am venit dintr-o lume în care nu aveam voie să ne implicăm deci era cumva interzis să ne implicăm pentru că regimul comunist vedea lucrul ăsta ca fiind un periculos. Un lucru periculos dacă se dezvoltă, da? Pe când ei vor chiar implicarea. Adică, deci ok, și la ce bun pentru omenire, pentru comunitate. Și asta mi se pare un lucru excepțional. Aveți cont de Instagram? YouTube? Nu, dar atenție! Com comunicăm foarte mult. Da? Comunicăm foarte mult, e adevărat că... Cu Cum data... comunicați? Aveți pagină de Facebook? Sau... Da, da? Okay. Meserile sunt diferite Noi de exemplu la noi în, în BDV, Poți zice ok, ești pe Slack Slack Este un mijloc de un instant messaging Dar e mult mai mult decât atât, Un instrument de comunicare sau uh -huh. de Convățare cu, învățare, cu lucru da, Care e specific echipelor da? Și atunci la noi ești ok, ești pe Slack Și dacă mă uit acum Cred că am vreo 20 de mesaje deja da? uh -huh. WhatsApp-ul folosim masiv da. În uh, în tot ce facem proiecte de mici grupuri din familie și așa uh -huh. mai departe, da? Dar atunci când vorbim de social media Și când vorbim de social media, adică aveți, de exemplu, nu știu, cont de Facebook aveți? LinkedIn. Nu. LinkedIn, da, care e oricum și el e destul de profesion. LinkedIn, profesio... foarte, foarte, da, da, da. Uh -huh. uh, am, Avem cont de Facebook. Eu în viața mea n-am pus nimic pe el. <laughs> aveți așa, nu, ca uh, să nu, aveți. Nu, dacă no, vă înțeleg și de ce l să Dacă mă întreabă cineva că l-am, să-i zic că l-am. Nu, nu, nu, ca să mă întrebe cineva, mm. dar ca să buni chiar ne comunică ceva pe Facebook, mm -hmm. ne transmite ceva și atunci ai cont, Exact, da. Dar nu răspundeți și nu puneți nimic pe el, am înțeles. Și nu. că Instagram nu vă interesează că vi se pare că... Instagram, nu, atenție, noi nu vorbim acum de job, da? Nu, adică acum nu vorbim de... De viața da, personală. Da, de viața personală. Nu. No. Nu. No. Eu am deschis un con mai știu, mulți ani în urmă, parola. să... Am da. uitat și parola de mai multe ori, nici acum nu știu, dacă știu, uh, ca să pot participa la organizarea unei întâlniri de, de facultate. Și erau mulți colegi de-ai mei plecați peste hotare și uh -huh. n-am mai cum să-i dau de ei. Dar asta a fost singurul rol a acelui uh, cont. N-am mai intrat de el de mult. Uh, cred că am doar patru sau cinci prieteni copiii mei, uh, o doamnă doctor. și Dar nu știu ce îmi scriu, ce nu, că n-am deschis și nu deschis. Da, eu. atenție, comunicăm enorm. Da, da, da. Și folosind telefonul ăsta pentru mine ca treia mână, adică chiar dacă îmi, lips dacă îmi lipsește telefon, chiar că îmi lipsește o mână. Nu, dar eu chiar nu știu când ați mai avea timp să puneți câte o poză pe Instagram după cât am văzut că faceți. De deci, ce bine. să fac o poză. O să, o să jucăm în joc acum. Așa. Eu am să încep o propoziție și fiecare dintre noastre o să o terminați. Da? Ia. Back to back. Numele meu ar putea fi Ioana Ilinca. Sunt? Un, un frizer. O balerină. Arăt ca? Florin Talpeș. O mamă. Miros ca? Hermes. <laughs> o prăjitură de casă. Mă simt ca? Soțul un fulg care plutește și dansează. Fac un zgomot de... Urs. Albina. Am un gust de... Migdală. Frăguțe. Cea mai recentă realizare a mea a fost... Am venit la emisiunea Andreea Am doi copii. Aș fi perfect, respectiv perfectă, dacă... Așeși întreg de la emisiune. Dacă aș reuși să duc, să ajut ca România să fie în top european al educației, mi-e rușine de. Pisica vecinei. Dacă nu știu un lucru important, aș mânca oricând. Un cremșnit. O tavă de animale marine crude pentru bani aș face nimic. Nimic. Nu iubesc deloc să fiu zorit. Violența. Matematica este știința științelor. O artă. Hmm, gata, să terminat jocul acesta. Mai avem 10 întrebări esențiale, și ați terminat și emisiunea, și ați, ați, ați, ră, ați rămas și în viață. Deci perfect. Exact. 10 întrebări esențiale. Când ați fost cel mai mândri? Greu de zis cel mai, dar un moment de mândrie, cel, adică ce să mai de bucurie enorme e când am văzut-o pe Măriuga cu cei doi copii. Același lucru, când uh, m-au anunțat că am doi băieți după ce <laughs> am fost operată și asta e cel mai mare uh, și multe alte succese legate de olimpiadele școlare, de ceea ce facem acum în, pentru educație, uh, de profesorii mai nou, profesorii excepționali pe care îi descoperim an de an în, în țară. Când vă uitați în oglindă, ce vă spuneți? Uh, nu prea mă uit în oglindă. <laughs> Pot să zic, talpeși, trebuie să faci niște exerciții. <laughs> că trebuie să găsesc soluții la probleme fiecare dată și să am încredere că le voi găsi. Cu cine v-ar plăcea să vă blocați în lift? Eu chiar merg cu liftul, și ții minte că am fost acum mai mulți ani împreună cu un prieten care a la Apple și cu Mărica și cu cei doi copii și etajele, clădile erau mici de patru etaje și ne povestea cum de chestia cu liftul cu Steve Jobs, să nu te prinde naiba să ajungi în lift cu Steve Jobs că nu ai decât două, patru etaje și trebuie să explici repede la ce lucrezi, că altfel o, o, o sfeclești. Eu stau destul de mult cu colegi de mei, avem 11 etaje de parcurs, în general, iar doar că lifturile sunt foarte rapide, e ca și cum ar fi două etaje, ok? Și chiar îmi place să stau de vorbă cu colegii mei, uh -huh. place enorm să stau de vorbă cu ei. Eu am două experiențe nu foarte plăcute, am rămas blocat în lift mai mult de o oră, în apartamentul părinților la etajul 7 într-un bloc turn, împreună cu doi adulți din bloc. Am stat liniștiți. Partea bună a fost că atunci când ne-au reușit să ne tragă din acel lift, nu a căzut liftul că puteam să... Asta a fost o amintire și a doua mai tristă este că am fost atacat în lift și am reușit să scap. Am apăsat pe un buton oarecare, era etajul de imediat inferior, am deschis ușa m-am apărat un pic și acel, acea persoană a fugit. De Era, atunci m-am am apucat adică... de arte marțiale. No, nu spuneți că faceți și arte marțiale. Am făcut uh, doi ani de karate și... Centură. Centură alba închis. Așa că aveți grijă. Nu, eu, uh. nu, eu, eu, nu eu, eu sunt sacul de box acolo. No, da, da, da. da, da, da. Care este cea mai cunoscută persoană din agenda dumneavoastră de telefon? Vorbim strict de telefon, nu da. de alte mesaje. Măriu talpeș. Mhm. Uh -huh pe telefon. Morica îi place să comunice verbal. și atunci de când are ceva, mă sună. În cazul meu la fel, Florin și mama și câțiva colegi de serviciu. Ce ați face prima dată dacă ați fi președintele țării? Uh, nu știu exact cum, că încă nu m-am gândit, dar aș face un cadru încât să prospătăm clasa politică. Uh -huh. Și dumneavoastră? M-aș um, gândi doar la educație deocamdată și mi-aduc aminte de un citat uh, al unui ministru al educației din Marea Britanie uh, care spunea că nicio țară nu poate să aibă un sistem de educație mai bun decât profesorii pe care are Adică aș face cumva să găsim o cale prin care majoritatea profesorilor de la catede, dacă nu toți, să fie absolut pasionați că sunt acolo că le iubesc, meseria lor și copiii pe care au în față. Care este defectul de care v-ar plăcea să scăpați? Deși vorbea conduc de 29 de ani, stau prea mult la unele, pe unele probleme. Adică să luați o decizie? Sau? Nu e vorba ah. de luat decizii, cât uneori intru prea mult în detalii și așa mai departe. Uh -huh. Adică vreau să am ce ce se o vedere completă. mi place să aprofundez mai mult lucrurile uh, și am un soi de indecizie și aș vrea să, să fiu mai decisă. Ce le spune copiilor că este dragostea? Să crezi necondiționat în celălalt noi chiar avem o vorbă adică atunci faci o pereche, atunci când stai spate în spate nu știi ce mișcări va face celălalt ai o amenințare dar amândoi faceți mișcările ca și cum v-ați vedea unul pe altul și v-ați simți unul pe altul Eu gândesc că totul e dragoste în jurul nostru și dincolo de dragostea pentru cei apropiați soț, familie, e dragostea pentru tot ce facem și inclusiv pentru lumea în care trăim așa. Trebuie să ne bucurăm și să privim fiecare uh, gâză care, sau fiecare copăcel care ne se încale uh, cum o multă bucurie și să iubim uh, tot ce avem. Care este dorința neîndeplinită până acum? Uh, mereu merăm do noi dorințe neîndeplinită. <laughs> Mereu, adică un defect pe care la am e că tocmai ce îmi îndeplinesc o dorință, că ți o nouă dorință neîndeplinită, așa că nu pot să spun exact, dar avem am o mare dorință pe care doresc să împlinească în următorii cinci ani de zile. Și e secretă? Nu pot să o fac publică. Bine, bine, atunci ne revedem în următorii cinci ani, să mă spuneți. Și dumneavoastră toată e dorința? Nu știu pe -a lui. A, e atât de secretă. <laughs> um... Eu am dorit pus antivirus. Am dorințe simple, zic. Cel mai mult îmi doresc să fim sănătoși și să facem lucruri împreună și care ne fac plăcere. Îmi doresc să am nepoți. Și îmi doresc mult ca visele care le-am. ni le-am pus așa legat de copii din România și educația din România să se îndeplinească. Care e cea mai nebunească cumpărătură pe care ați făcut-o? Mm. așa ceva care ta, gata, orice și vreau să cumpăr asta sau vreau să nu se întâmplă asta destul de mult dar n-aș zice că sunt nebunești. de exemplu la cărți sunt genul care cumpără multe cărți ca să descopere care din alea 10 sunt alea 1, a 2 care sunt valoroase <laughs> parcur 10 e, e vorba de cărți multe care da, sunt da, da. în zona profesionale mai de uh -huh. și uh, foarte greu poți să stai pe ceea ce pe referințele date de alții pentru că tu poți să descoperi într-o carte lucruri care îți aduc ție valoare în contextul tău pe care al, a mi s-ar părea n -n că nu erau ce. importante și exact, da. Da. Deci, am chestia asta deci cumpărați foarte multe cărți cumpărăm foarte multe cărți, din care, cu adevărat valoroase, sunt încă o dată una, două la zece cărți. Și atunci, să zicem așa, balastul e de 80, chiar 90 la um, asta. Nu vin în minte decât niște lucruri, cumpărăm multe care nu reușim să le folosim, dar mi-aduc aminte și cu regret, așa, că am cumpărat un skateboard și m-am dat o singură dată pe el cu multă frică în parc, mi-am dat seama că s-ar putea să am probleme cu mâinile și picioarele și pentru că ne place dansa, am zis, mai bine nu. Și mai îmi cumpăr niște jocuri mari. Am un Lego foarte mare. Și mă bucur într-un fel că m am cumpărat, dar nu apuc de câțiva ani să... să da. Aici fac cu precizare. Deci Măriua chiar face Legouri. Îi plac Legourile foarte complicate și problema pe care o avem acum. Că e... nu mai au loc în casă. Da. Și Unde se Ne-am gândit să facem o piață deschisă în familie, să cu familia, în care să facem un fel de cine vrea un Lego, <laughs> îl demontăm ca să-l facem. Și îl remontați voi acasă. Exact. exact, da, exact. da, da, da. Păi, poate trebuie cineva pe care, nu știu, da, că îi vreți răul sau nu știu, că dacă vor fi nu, foarte nu. multe piese, nu știu cum nu. o să facă. Voluntari. Ah, voluntari. ce să le placă. Bine, bine. Cel mai mare regret? Nu. Uh. Nu funcționează așa, îmi pare nu. În sensul că așa am și fost format. Nu pot să rescriu trecutul și atunci gândirea mea legată de ce s-a întâmplat în trecut este ce învăț vis-a-vis -vis de ce urmează. Și de la mine nu există chestia asta cu regretul, ci există chestia cu învățatul. Da, a fost o experiență din care am învățat din ceva. Am nu învățat... O regret pentru că am învățat ceva. Sau reg, că regret, regretul la mine este legat de retrăirea acelei experiențe Și nu o decât pentru a învăța uh -huh. uh, Nu am ne-am neapărat regret, dar pot să zic că îmi pare rău Că nu facem mai multe lucruri împreună cu copii, Mai multe proiecte împreună așa Și că nu călătorim destul Facem puține vacanțe Poate că asta dacă eu zic că cu educația faceți multe, foarte multe și pentru că n-am apucat, apucat să vorbim, poate ar trebui să spuneți un cuvânt și despre Merito, că am vorbit de programul. Da. este un proiect excepțional, așa îl simt eu, <coughs> împreună cu în Business Leaders, și o asociație de oameni de afaceri români. E cea mai bună asociație din România de ce înseamnă oameni care lucrează în diverse organizații, care conduc o echipă mai mică, mai mare, Păște uh -huh. în leader, da? Da, cred, cred că e una din puținele asociații în care plătești un membership și după care ai foarte mult din timpul tău de dat în proiectele pe care le faci acolo deci plătești ca să faci lucruri și avem multe proiecte în Rebele acum, 3, 4 ani ne-am gândit să ducem un proiect de educație mare și acela trebuie să fie obligatoriu pentru profesori pentru că ei ne duc înainte copiii De fapt, tot cu Rebele și am să fac o paranteză mică-mică. Aici, acum 2 ani, l-am avut invitat uh, pe domnul Hanușec din Stanford, Statele Unite, la noi la Summitul Rebele. Și Dânsul este economist la Stanford și toată viața Dânsului a măsurat impactul în economie a unei țări și în viața unui copil a educației pe care o primește. Și l-am rugat, cu câteva luni înainte l-am invitat să ne explice ce impact ar avea o creștere a educației în România asupra PIB-ului României și asupra vieții copiilor. Și ne-a explicat, modelând datele pe care le are despre România, luate de la OECD, de fiind colaborator cu OECD-ul de mulți ani. OECD este... Um... Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare economică, uh -huh. E o organizație uh -huh. internațională care este extrem de reputată vis-a-vis analizele uh -huh. și măsurăturile pe educație. De exemplu, examenul PISA e uh, coordonat de Dâns. Uh, și Dânsu a modelat pentru România aceste date și a zis dacă... Generația care se naște astăzi uh, va fi la 14 ani cu 0 în funcționali sau vom reuși la examenul PISA să ajungem la nivelul cehiei, de deci să ridicăm cu 20 de puncte nivelul care l avem acum la aceste examene, uh, vom crește PIB-ul României cu 1500 de miliarde de euro și cu 15% an de an salariile din România. Uh, deci impactul în economie a unei educații mai bune este imens. Și tot întrebându-l pe Dânsu, și ce ați face? ziceți ține trei lucruri pe care le-ați face. Păi simplu, m-aș ocupa de profesori, de profesori, de profesori și de profesori. Și atunci a apărut Merito? Și atunci a apărut, a apăruse deja, Dânsu mm -hmm. a fost martor atunci, mă rog, a participat la a doua gală Merito. Deci noi ne-am gândit cu un an înainte de a-l invita pe dânsul, să găsim acei profesori minunați pe care evident îi avem, știam că -i avem, îi avem, i am întâlnit de multe ori, să-i punem pe o scenă în fața noastră, oamenilor de business, și să le zicem mulțumesc. Atât. Să ne dăm seama că avem profesori excepționali în toată țara, deci profesorii meritopremiați, acum sunt 43, sunt din Munți, de la țară, din Delta Dunării, din orașe, din București, chiar. Din București Focșani și Iași, dar și din Abrud, și dintr-un sat din Turcia de um, o doamnă care face naveta și directora școlii și a desfințat cancelarea că a zis că nu e nevoie de cancelare cancelarea e o masă pe hol uh -huh. pe un fel de care trec copii um, avem profesori premiați și excepționali care ne aduc în primul rând ne trezesc și ne spun că există și că se poate, că se poate și că cu ajutorul dânșilor putem schimba măcar pofta cheful, forța acelor profesori care nu mai iau mulți dintre ei, să fie la catedră în fiecare zi, fiind o meserie foarte grea, foarte solicitantă și de multe ori lovită, să zic de soartă, ca să nu zic de sistem, și ar trebui să îi descoperim pe toți profesorii care au această pasiune și dorință de a fi acolo și să fie împreună, să învețe unii de la alții. Studiile spun că cel mai mare progres profesorii îl fac învățând unii de la alții, nu din cursuri, nu ci din cărți. Învățând unii de la alții. Lucru pe care de altfel Finlanda, dacă citiți, s-au tradus multe cărți acum în limba română, spun foarte clar, în Finlanda profesorii au 15 minute pauză între oricare două ore și în acele 15 minute benevol, așa doresc și să duc în cancelare, să dezbată, să discută între ei cum a fost, să întrebe o problemă, să ceară ajutor, să invite la ora lor uh, colegi să facă mm -hmm. fac împreună ore. Nu, aș fi cu doar o remarcă. La noi în familie, Mărică de și educație de multă vreme și se vede lucrul ăsta. Și de asta abordarea noastră pe educație mie consistentă. Mi plăcea, mie mi-ar plăcea dacă ar fi ministrul educației la noi în țară, ca să vă spun sincer. <laughs> <laughs> și cred că mulți ascultători sunt de acord cu mine după ce v-au auzit. Ce aș vrea doar să mai uh, vă spun că e important, este că, din păcate, statutul acestei meserii în țară pe care l-am și măsurat cu doi ani și o să încercăm să-l măsurăm la anul din nou. Uh, am luat o cercetare făcută internațional și am aplicat în România. Statutul meserie este foarte jos. Uh, deci întreaga societate nu apreciază... Nu mai percepe această... Acest job ca fiind ca... cel mai important din România. Este cea da. mai importantă meserie din România pentru că lucrează cu cea mai importantă resursă pe care țara o are. Dar acum lăsând gluma la o parte... V-ați gândit, sau nu știu, v-ați gândit dacă cineva v-ar propune, să zicem așa, să fiți ministrul educației, v-ar plăcea? V-ați înhăi, cum să zic, v-ați băga în așa ceva? În hăma. V-ați înhăma? În primul rând, cred că, și am zis-o de multe ori, că acest, să zic, minister sau această, acest domeniu n-ar trebui să depindă absolut deloc de politică. E depolitizat. Și lucrul care se întâmplă în Finlanda, el nu depinde de politică. Deci, în momentul când care strategia de politică. Dacă depinde de politică, și trebuie să ai un, o perioadă de timp destul de lungă ca să poți să duci înainte o reformă. Și deci, de ce vă întreb? Înainte? Pentru că, uite, de fiecare dată când stau de vorbă când, cu niște oameni ca dumneavoastră, mă gândesc, Doamne, și de ce acești oameni nu sunt acolo unde ar putea să coordoneze tot, tot, tot sistemul din domeniul respectiv? Și, pe urmă, sunt diverse răspunsuri la această întrebare. Trebuie timp. Deci trebuie, cum zicea Flori mai devreme, mi se pare îngrozitor că din, de la 99 încoace, de la Revoluție încoace, ministerul acela a fost condus în medie de un ministru pe an sau sub un an. Uh, și politica unui nou partid venit la guvernare a fost să nege sau să nu continue ceea ce a făcut precedentul. Deci credeți că este singurul mod în care ar funcționa cum se cade acest lucru, ar fi să nu fie politizat. Că de fapt de acolo se strică... Acum când zicem sau, știu, nepolitizat... Sau ne... nemanipulat încă, politic, sau cum să-i zicem atunci. Nu, să nu există interferență exact. zi de da. zi a puterii în sistemul de educație. Adică, pornind de la talpă, directorii de să talpă, fie... Peș, da. Da. Da, nu, asta este, adică mm. asta înseamnă să deconecte. Evident că există o anumită conexiune, pentru că, până la urmă, există Parlamentul. Și, apropo de context pentru Mariuca, a să există un Parlament care să fie favorabil unei viziuni pe educație pe termen mediu. Aici au fost mai multe, de mai multe ori, pacturi pe educație, dar ține minte, de exemplu, legea din 2011, funerio Micla, o lege excepțională, după părerea noastră, care a fost pusă în operă parțial, dar după a fost mereu și o ceopărțită. Deci, pentru asta trebuie să ai contextul, trebuie să ai un anumit suport politic, dar după care trebuie să, să capiți autonomie da. și care autonomia trebuie să, fie, să aibă o anumită durată, adică să nu fie ok peste șase luni, avem noi omul nostru pe care îl pune, avem grupul nostru care vrea el ceva să facem. De asta trebuie uh, desprins cumva. Oricum ar fi, uh, nu știm eu aș vrea să trăiesc și să prind așa o schimbare în bine pentru România, ar trebui părinții, oamenii de pe stradă, deci toată societatea, să ajute educația. Așa cum spuneam la început, mediul de afaceri este principalul da, beneficiar. la mai mic la mai mare, da, încet, încet. Dacă și... fiecare am adopta o școală Exact. Așa și am cum... face ceva pentru ea, probabil că... Lucrurile ar funcționa cu siguranță exact. mai bine. Poți să adopți o școală, poți să-ți dorești, de exemplu, în școala de care te simți atașat, să ai un laborator de tehn tehnologie. Sau de... Sigur că trebuie să vrea și școala să se întâmple asta. Adică, până la urmă, exact ce vorbeam, trebuie să vină din ambele părți. Uh... Știți că în fiecare școală există ori un director deschis, așa cum uh -huh. doamna Dascul e o doamnă excepțională, uh -huh. uh, și o cunoaștem de mult, sunt mulți dânsa, ori câțiva profesori foarte deschiși știu ateliere de robotic apropo de tehnologie, dar nu neapărat tehnologie care, prieteni cu noi au deschis acel laborator și ne spun, mai Măriu, ca și Florin știți, eu nu mă mai pricec copiii ăștia mă depășesc, dar eu stau lângă ei îi păzesc, le dau ce le trebuie le mai găsesc resurse să-și cumpere mici kituri acolo că au nevoie și funcționează autonom și ei au câștigat concursul, dar eu nu mai pot să-i ajut că e suficient să fii deschis și să lași copiii să facă și să încep de undeva să nu tot așteptăm. De fapt, o, o idee legată de Edu Network s-a fost următoarea, că au fost mai multe discuții în mediul ăsta economic. Cineva, oricine a terminat o școală. Mulți dintre noi se simt legați emoțional, sufletește de o școală pe care a absolvit-o. Poți să pui umărul. Edu Network aduce experți, aduce tipuri de intervenții care pot să ajută la rezolvarea problemă, tu poți să aduci legături pe care le ai în acel mediu, poți să aduci finanțare. finanțare da, exact, finanțare. da? Deci uh -huh. poți să faci anumite lucruri acolo împarănuit cu expert Și ăsta a fost și unul din gândurile Edu Networks de dezvoltare. E exact oameni care au absolvit o școală, grupuri, poate să fie un om sau care a reușit, sau grupuri de oameni care pot să pună umărul și să adopte Cred că asta e ceva ce putem face chiar de mâine, adică deja de aici nu mai depinți de cine e ministru și de ce program are Ministerul Educației. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit la această emisiune, sper că nu v-am chinuit tare. Vă mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce faceți pentru noi și nu vreau să sune pompos, dar chiar pentru țara asta. Um, mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră Ascultătorilor Europa FM Și vă dau întâlnire sâmbata viitoare la prânz Cu noi povești pentru oameni mari Ne despărțim pe o altă alegere muzicală A soților talpeș. hai să vedem ce We are young mulțumesc. La radio cu Andreea Esca La Europa FM